Nem? Tisz fogom magam Én csak boldog járok, sajnos kocsmában van. Nem! Hey, Jancssi, elég ki a A Spirit f 87.6-on és az interneten. Mit csínadik már itt a lánynak? Az igaz szerelemnek, és az elmúlásnak. Ha én kapu volna, mindig nyitva állnék. Akárhonnan jönne, bárkit beengednék, nem kérdezném tőle. Kristóf, hallasz? Szósz a Kristófnak már félfülem szól Akkor lennék. Eddig volt.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 amíg nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi még boldog, meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk, mint a leszakított, haldokló virág, mint az ötmillió magyar. Világ, mint borba hullott mag, mi többé nem ered. Ha nem vigyázol ránk, olyanok leszünk, mi is délküled. és bár a lényeget még nem értheted. Ha még nem éltél, vagy kiborjálás, nehéz éveket, Meghalunk, mi egy vérből valók. Mindenféle szélnek, haragosabb volnék. Akkor lennék boldog, ha kifejtenék. S nem lennék játéka. Jó, most lehet jönni. Igen. Jó reggelt kívánok, János. Jó Mindkét dal egy nagyon komoly emléket hozott föl. Az egyik, ugye olvastuk, hogy a napokban hunyt el Árpád felesége, és ugye Árpi bácsi rendkívül szerette Konzszsának ezt a számát. A másik pedig a nélküled, amely a Duna barátaimra emlékeztet, akikkel tegnap is leveleztünk, beszélgettünk. Miről leveleztünk? Magáról a helyzetről, hát arról, hogy őket is meglepte, hogy a szlovák miniszterelnök kezdeményezte a száz magyar közéleti, kulturális személyiség meghívását, és milyen hangulatú beszédet mondott, amit sajnos aztán a szlovák portálok egy része már kifordított, és arról cikkeztek, hogy esetleg szeretne egy más típusú megállapodást, egy autonómiát egyezményt kötni a felvidéki magyarokkal. De azon kívül, hogy egy szlovákia én kit önben? Hát én tulajdonképpen egy 68 éves Salgó lakos vagyok, szociológus, népművelő és tanár, és trénerkedtem sokáig. És hát kötődöm ezekhez a felvidéki részekhez, mert édesanyám szülei és a teljes rokonság még mindig oda átél de amikor én abba a korban értem, hogy úgymond tudtam valamit segíteni, akkor természetesen különböző programokkal, tréningekkel, Zuna-Szerdáján, Szabadkán, nagyon sok barátom élt, él Erdélybe. tehát tulajdonképpen fáj az embernek Trianon, de el kell tudni holgadni a határ, egy változtatatlanságát. Nagyon szépen köszönöm, hogy Az első negyed óra csak a miénk, aztán jön Abracsis Tibor, aztán jön Horváth Csaba, végül fürjes Balázs. Ma a 2020. június 5 ike van, és péntek a pontos idő, egy perccel mutat reggel 4 Ez a KFJ amely a jobb fülemben erősebben szól, mint a bal fülemben de miután kiderült, hogy ez a stáb valamennyi tagjára áll, hogy jobban hallják a jobb fülükben, mint a bal fülükben, ez még egyelőre nem utal betegségre. Ezt egy évek között azért is mondtam már, hogy aki nálam hipohonderem, az már komoly versenyzőnek mondható. Így 2020. június 5-én pénteken is, amikor borult az ég és 16-18 fok van, tehát hideg nincs, de a duplája nem lesz meg. Állítólag száz annak a valószínűsége, hogy esni fog, akkor erre készüljenek föl, és csak azok menjenek el nyári szandába, akiknek nincsen gomba a bőrbetegségük és körönbetegségük, mert a reklámok tanúsága szerint az nem mutat jól szabadtérem. 061877, 0877, bármilyen témában a műsor közéleti jellege még egy kerek hétig áll, és aztán az utolsó három hétben a maga módján elszabadul a kejfejancsi. Július harmadikán pedig hosszú nyári szünetre megy. 061877 877 0877 ha telefonálnak, lesz miről beszélni, ha nem, akkor fél nyolc után kezdek el szövegelni, Beleértve, hogy amit eddig mondtam, az is szöveg volt ma, 2020. Június 5-én, pénteken, 3 perccel 48 8 után. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Fárkasházé Júliaival vagyok annyit megjegyzés szeretnék tenni, hogy szeretem a műsorát, minden reggel bekapcsolom, de hogy új velégeket nem lehet beszervezni. Könnyörgöm, ez a Tehát, műsor, lesz, így, így működik húsz éve, érten, érten, és ön mihez érten. képest viszonyítja? Ön mióta hallgatja ezt a műsor? Hát én önt... Önt tehát nem folyamatosan, tehát értem. rádióba is hallgattam, tehát mindenhol. Ö, hát ugye Petrika stílus. Én ezt a értem, a de értem, és korábban a... ilyenfajta kifogása mégse volt. Pont akkor mondja, amikor még egy hét, és aztán hozzátéve, vagy Falus Andrással én korábban egyáltalán nem beszéltem Duronelli Péterrel, éveken keresztül nem beszélgettem, a szokásos összetételből hónapok óta hiányzik El Simo László, egy része a beszélgető partnerimnek termékmegjelenítés, így aztán ragaszkodom hozzájuk, mert hogy valamiből meg is kell élnem. Hozzátéve, hogy én egyébként majd a jövő hét után hosszan fogok beszélni különböző pénzügyi konstrukciókról, amelyek ennek a műsornak a még tévéműsorosításról szól majd. Jelentős változás nem áldve. Ez valami kontakthiba? hiba. Az jó! Evel kéne valamit majd csinálni, de nem biztos, hogy ezt már meg tudni tudni oldani. Ha a az azt jelenti, hogy hangosan hallgatom, beleértve csak a jobb fülemben szól hangosabban, mert a bal fülemben hát ott is szól valami. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Navracsis Tiborral való beszélgetésem az egy ilyen kvázi lánchíd de tovább nem húznám ezt a réteg testét, tehát nem olyan, mintha magyarázkodnék. 061877, 0877. Elmondani, hogy a hétfő nem lesz szabad Omegáról lesz szó Mindenféle rock'n'rollról És a koronavírus járványról És a rock'n'roll életérzésről Amelyet a tankcsapda Az elmúlt hetekben hát Mérsékelten árasztott Jó reggelt Jó reggelt kívánok Kovács Zoltán Tamás vagyok a mai nap éppen még, talán tudják, sokan talán nem, 10 millió nap van, ami azt jelenti, hogy mind a pozitív, mind a negatív gondolataink, energiáink ennyivel erősebben jelentkeznek az univerzumban. Estére teli hold lesz, hordfogyatkozással, tehát akik erre érzékenyebbek, azokkal legyünk toleránsabbak, megértőbbek, és hát készüljünk erre. Ha az időjárás engedi, akkor 3-4-8 szor ez a részleges hordfogyatkozás elhalványodásban látszó is lehet majd. Csak ennyi szerettem volna. Rippon parásom. Viszont... Ez a 10 millió izé, ez kicsit megfogadt így reggel, meg gondolom erre is semmi. Jön erre iszonés, mert... Hát... Szerintem ezen mit kezdeni, de... Azért jobb, ha az ember a két filén nagyjából ugyanúgy hal. A közelemben van egy hölgy, aki egyformán hal a két fülén, de az egyik sikol is. Most az se jó, de abban nem volt még részem. Az még előttem áll. Az, hogy én itt kávét iszom, azt próbáltam volna meg a Kalipszó rádióba, mert a Bétot kitiltott mindent, ami folyadék, mert hogy az előbb-utóbb be fog ömleni a padba, és hát Murphy után szabadon ennek a valószínűsége megvan, de egyelőre még nem abból adódóan hallok rosszabbul a bal fülemre, mint a jobbra, mert beleöntöttem volna, vagy bárki más, bárki tudja, bármilyen termék megjelenítésből származó kávét. Visszaszámolásban 20-nál tartunk, a maival együtt még 21. A kicsit ki akkor egy pont fordít maga, akkor abban bal többet hallok, de a jobbra semmit. Igen, de ezt nem lehet, hogy ez így nem egyenlítődik ki. Ki az, aki megállt tegnap fél ötkor? Ki az, aki nem állt meg fél ötkor? Ezt nézzük meg. Gyorsan kezdjünk el telefonálni, mert írni akarom. Legalább tíz 15 vagy 20 telefont szeretnék begyűjteni. Én nem álltam meg, ezt előre szeretném mondani. Igaz, hogy nem is voltam forgalomban, de otthon se álltam meg, és ha egyébként forgalomban lettem volna, nem álltam volna meg. De magamat nem számolom be. Megállt, nem állt be. Nem állt meg. egy 0877 Várom a telefonjaikat. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Nem álltam meg. Köszönöm. 0 6, 1 877. 0 877. Jó reggat! Jó reggat! Fyala úr, megálltam. Köszönöm. Jó reggat! Jó reggat! Kívánok, megálltam. Köszönöm. Jó reggat! Jó reggat! Megálltam. Köszönöm. Jó reggat! Jó reggat. Nem. Köszönöm. Jó reggat. Am, jó reggelt, nem. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, nem áltam meg. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, nem áltam meg. Nagyon szépen köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, nem. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Igen. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, nem áltam meg. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Jó reggelt, megálltam. Köszönöm szépen. Önnek is jó reggelt. Jó reggelt, önnek is, nem bizony. Nagyon szépen, köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Viszont halása. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt, nem álltam meg. Köszönöm. Jó reggelt. Nem értettem. Harangoztam. Harangozott. Jó reggelt. Igen. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Jó reggelt, nem álltam meg. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok, a vagyok, megálltam. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Jó reggelt, megálltam. Köszönöm szépen. Jó Jó reggelt. 25 lesz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, nem álltam meg. Köszönöm, 19. Jó reggelt! Jó reggelt! Valóban jó reggelt, én nem álltam meg. Köszönöm, 20. Jó reggelt! Nem álltam meg. Köszönöm, 21. Jó reggelt! Jó reggelt, megálltam. Köszönöm, 22. Jó reggelt! Jó reggelt, nem! Köszönöm, 23. Jó reggelt! Jó reggelt, igen! Köszönöm, 24. És végül, jó reggelt! Jó reggelt, nem! köszönöm, akkor még egyszer összeszámom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 megálltak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5 15-en nem hát így változik meg a világ egy hét alatt köszönöm szépen én most már végig dolgozom tehát most már egy fél pillanat nem érek rá jó, most van, uh, hogy utálkozik, hogy Most nem Jó reggelt, kívánok! A vonalban és Tibor. Um, egy héttel ezelőtt jó reggel. Jó jó Talán egy héttel ezelőtt, de mindenféleképpen több napja, amikor szóba került, hogy Karácsony Gergely azt javasolta, hogy álljanak meg az emberek egy perccel fél ötkor, majd fűries Balázs az ATV-ben azt mondta, hogy ez nem biztos, hogy szerencsésén kérdeztem tőlük, hogy megállnak-e vagy sem. Szándékosan nem azt kérdeztem, hogy Karácsony Gergély vagy fűries Balázs, mert az egy egészen más jellegű kérdés lett volna. Én akkor 50 embert kérdeztem meg, pillanatok alatt, bár annyira gyorsan nem jöttek össze, mint ahogy most, mert most csak 25 öt kérdeztem meg, és 82-18 arányban úgy szavaztak az emberek, hogy meg állni. Most pedig immáron ö, utólag azt kérdeztem 25 embertől, tehát pont fele annyi embertől, nyilvánvalóan az 50 -se reprezentatív, hogy megálltak-e vagy sem, és hogyha azt felszorozzom ö, ö, négyjel, akkor 60 százalék nem állt meg, és 40 megállt, ami ha nem is azt jelentő, hogy totálisan ellenkezőére váltott annak, mint ami előtte volt, de az élettapasztalatom azt mutatta, hogy az egy héttel ezelőtti nem fogja tükrözni azt, ami egyébként a valóság lesz. Illetve hát most már a valóság volt. Ez egyébként nem trianon százra vonatkozik, ez úgy általában sok mindenre vonatkozik, és az emberi természettel van összefüggésben. Igen, egyetértek. olvastam a dolgozatát, de ez kicsit egy ilyen kötelező jellegű dolgozatnak tűnt. Tehát nem olyan volt, mint a többi dolgozata. Hát kötelező, amennyiben van, amennyiben Jónus Lóerik egy erőre látható esemény volt. Hát, Igen, de... de... Egy kötelező jellegű, hát az, az ember, tehát egy ilyen, egy ilyen jelentőségű évfordulónál én olyan értelemben kötelező, hogy én úgy gondolom, hogy egy olyan intézet vezetőjeként, amelyik az európai integrációval foglalkozik, és egy olyan háttérrel, mint ami nekem van, kötelezenek szólalni. Összefoglalja két-három mondatban, bár a maga az írása olyan nagyon hosszú, hogy mi a Trianon szászim írásának a lényege? Amit Martonyi János annak idején úgy fogalmazott meg, hogy az Európai Integráció lehetővé teszi számunkra a békés egyesítés. Röviden. Ha nagyon röviden kell összefoglalnom. Akkor... És azt kérdezem, hogy amit annak idején Martonyi János megjósolt, az bekövetkezette, és ha igen, milyen mértékben? Ő azt nem megjósolta, ő azt mondta, hogy az Európai Integráció ad nekül... Az egy lehetőséget. lehetőséget. Igen. Igen. Nem következett még be, hiszen Kárpátalja délvidék adott esetben, még ha a Schengeni határokat nézzük, akkor a párt csúli herdély területek is ilyen értelemben el vannak az anyaországtól. Olyan értelemben bekövetkezett, hogy, hogy ma már administratíve senki sem e, tudja az aplapi magyarokat azért, mert kapcsolatot tartanak egymással. Azt kérdezem Öntől, nemzetközi kitekintésben, Trianontól, most átmenetileg eltekintve de közben mégis a múltat figyelembe véve, hogy olyan nemzetpolitika, mint amilyet Magyarország folytat, abból adódóan, hogy a környező országokban élnek honfitársaik, nem arról beszélek, hogy lengyel diaszpóra vagy ír diaszpóra van, Lengyelországtól kilométer ezrekre, mint egy ilyen diaszpór egyébként van Magyarországtól is kilométer ezrekre, hanem a környező országokban. És az a bizonyos ország, nevezük anyaországnak, felelősséget érez a határain kívül élő, határainkon kívül élő, nem tudok más mondani, magyarok iránt. Ilyen jelenség más országgal van-e, amiről ön tud? Hogy, hát, hogy a Horvátországban, a hercegovinai horvátokkal kapcsolatban a horvátok sokkal korábban megadták a, mind az állampolgárságot, mint pedig a szavazati jogot a hercegovinai horvátoknak. Én ezt értem, de olyan kiterjedt módon, mint ami Magyarországra vonatkozik, hogy jóformán minden irányba, az összes határos országgal kapcsolatban van egy ilyen jellegű tevékenység, és szándékosan mondom, hogy tevékenység, mert ez nem egyszerű kapcsolattartás. Igen, ezzel gondolkodom, hogy, hogy mit ér tevékenységet, a támogatási rendszer meg ezek a, ezek a Jó, dolgok. Jól beszél a komplexen, az egészet tekintem. Hát nincs összehasonlítás alapom, én ezzel nem foglalkoztam alapú. én nem azt kérdezem, hogy van össze, hogy nem, egyáltalán tud-e arról, hát hogy a világban máshol, vagy pedig ez azért egy nehezen megválaszolható kérdés, mert az a kérdés, hogy egyébként a történelem okozott-e máshol olyan törést bármely ország életében, mint amilyen törést okozott Magyarország életében a trianoni döntés? Tehát szerintem a verhető vagyok ebben az érvelésemben, mert nem néztem utána alaposabban, de szerintem a németeknél, legalábbis amennyire a magyarországi németséget tudom, ott egy eléggé kiterjedt ilyen kulturális szponzorációs tevékenység. Tehát a német anyaország részéről a, a más országokban élő német szervezetek felé van egy elég komoly kulturális tevékenységet segítő. Ja, de ami német. ugye Magyarországot illeti, az nem kulturális, az szinte minden de... Hát van kulturális is. Nem azt mondtam, azt mondtam, hogy annál sokkal szélesebb, tehát kulturális is, és még rengeteg más. Igen, de azért mondom, hogy ne, nem tudom megmondani. Akkor mint Hajdan volt külügyminiszter, bár nem volt hosszú ideig külügyminiszter. Azt kérdezem öntől, hogy ön bele tud-e gondolni azoknak az országoknak a logikájába, amelyek jobban vagy rosszabbul tűrik azt a fajta kapcsolattartást, amit Magyarország folytat a határaink kívül élő magyarokkal, és amely az egyes szomszédos országok megítélése szerint ez változó. Változó ez térben és időben időnként lesre fut, és ők azt mondják, hogy ez meghaladja azt a mértéket, amit ők egyébként jó szemmel tudnak nézni. Ez egy félérthető kérdés volt, vagy érthető kérdés volt? Teljesen, azt hiszem teljesen, értem, mert mindjárt időről a Tehát én, én látom ezek, ezen országok logikáját és szempontját, csak szerintem nem adok nekik igazat. Mert egyrészt azért, mert nagyon nehéz, és a, a, azt a támogatási rendszert is azért nem tudom, hogy pontosan megítélni, mert ugye egy, egy másik országban élő magyar közösségnek jutó támogatás lehet olyan is, ami, ami a szószoros értelmében nem nemzetpolitikai támogatás, hanem mondjuk regionális fejlesztési támogatás. Uh -huh. tehát ez nyilván működik. Székelyföl... És akkor ez hova tartozik. Ez a, a, a, nyilván a székelyföldre menő regionális vállalkozási támogatások, vagy vállalkozás fejlesztési támogatások jó részt magyar vállalkozókat érnek el, de nem etnik, mondjuk nem etnikai alapon uh, megy, hanem adott esetben nyertudáshoz kötötten. Ilyen, ez teljesen legitim és elfogadott az Európai Unióban is például. Tehát ilyenkor nehéz ezt uh, különválasztani, És ugyanígy vagyok ezzel is, amikor egy másik ország panaszkodik, hogy ne tessék már a mi országunk területén élő állampolgárokat támogatni, hogy akkor tessenek önök támogatni jobban. Ha, ha van egy olyan ország, amely felelősséget érez a, a saját nemzetéhez tartozó más országban élő közösségek iránt, és ezt megteheti, akkor politikailag miért ne tehetném? Azt kérdezem öntől, ezt egy civil kérdezi. Egy civil, aki közben műsorvezető, de civil. Ezt azért mondom, hogy nyilvánvalóan egy szakmabeli másféleképpen teszi fel ezt a kérdést. Ami 1990 után történt ezen a téren az kompenzációja annak, ami a szocializmusban nem volt lehetséges, vagy lehetséges volt, de mégse tették? Magyar részről? Igen. Talán lehet ebben ilyesmi is, biztos, hogy van egy ilyesmi motiváció is, meg én szerintem egy a, a probléma kezelésének egy, egy új megközelítése. Ugye a két világháború közti időszakban gyakorlatilag azt is mondtunk, hogy az első a trauma okozta, vagy által kiváltott reakció, az, az szinte kizárólag a területi ö, megoldás lett volna. Tehát az, hogy, ö, hogy etnikai rendezés legyen, etnikai alapú rendezés legyen. És szerintem a 90 utáni... Ö, válasz erre a, erre a ez egy válsághelyzet egy nemzet életében, hiszen azon mondjuk egy családnak egy, egy meghatározott részét el, el, elválasztják a család többi tagjától, tehát erre valamilyen választ kellett találni, ez egy sokkal szofisztikáltabb és reálpolitikusabb válasz szerintem, tehát ebben nyilván van egyfajta lelkiismeret fundalás, múlt miatti kompenzáció, de egyfajta új együttműködési modell is. Nekem, ahogy öregszem, a beleérző képességem nő. Nem feltétlenül érzelmi alapon, érzelmi alapon szerintem csökkent, de értelmi alapon nő, mert azt tapasztalom, hogy erre szükség van. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert a viszonyulásom a világhoz más, és ezt meg tudom magyarázni. Függetlenül, hogy elfogadják-e, vagy sem. Azt meg tudja utólag mondani, után, 20 évvel az elhangzása után, 18 évvel most ne kötekedjünk, nem önnek mondom, hanem a hallgatóknak, hogy mi a pontos, vagy a nézőknek, hogy mi volt a pontos dátum, de alapvetően min akadt ki az, aki ki akadt akkor, amikor Antal József 15 millió magyar, lélekben 15 millió magyar miniszterelnökének mondta magát. Mi volt az, ami ebben a mondatban, miközben mondhatták volna, hogy ez túlzó, mondhattak volna mindenfélét, de mégse ezzel a jelzővel éltek, hanem valami olyan módon lett ez kikezdve, amit itt most nehezen tudnék ennél jobban szóba önteni. Hát nem köcsökedés, de ez bizony már 30 éve csak azért mondom, hogy így repül az idő. Rosszul fogalmaztam, igen, igen, igen, igen, igen, 30 éve. Igen. Én, hát amennyire az emlékeim én nem néztem utána, de amennyire az emlékeim engedik, a, a, valami olyasmi volt, hogy úgy, ezt nem szabadna, mert, mert akkor meg, meg, megbántjuk, megsértjük a közép-európai békét, és ez mennyi fájdalmat fog majd okozni, hogyha ha felemlegetjük ezt. A, tehát egy kicsit ilyen, én nekem úgy, az én emlékeim szerint, de lehet, a hallgatók nyilván majd megbeküldik rövődésen a helyes megfőtéseket, de nekem úgy tűnik, hogy volt egy kicsit ilyen csit, erről nem ne mi legyünk a békebontók úgymond, hogy erről beszélünk. Pedig a megfogalmazásában, ezt írom is ebben a, a, a rövid cikkben, szerintem a megfogalmazásában nagyon kifinomult, és, és nagyon szofisztikát volt ez a megfogalmazás. Hiszen azóta egyébként aztán jobbára a konszenzusos is lett egy pár kivételére a magyar politikai életben, azt hiszem. Azt kérdezem Önt, hogy az evidencia-e, hogy politikai oldal függvénye az, hogy a határon kívül élő magyarokhoz mennyire intenzíven kapcsolódik a kormányzat az államnak a hétköznapi tevékenysége? Én azt gondolom, hogy nem, kell, nem szabadna annak lennie, Valamilyen oknál fogva a politikai nyilvánosság még a pártvonalak mentén töredezik, ezért igyekszik ezt a nemzetpolitikát is begyalulni ebbe a pártvonalmentességbe. Én hiszek abban, hogy, hogy ez nem pártok mentén. Egy, egy párt, ez a demokratikus koalíció, egy markánsan eltérő, azt is mondhatom, hogy összes többi pártól markánsan eltérő álláspontja van ezzel kapcsolatban, de az összes többinél szerintem nagyjából egy nemzeti közmegegyezés kitapítható. Azt kérdezem Öntől, hogy az mennyire érthető, és itt már a Trianon 100 akadémiai kutatócsoport eredményei is hagyatkozom, amely itt van előttem, és felkételezésem szerint Ön is olvasta, hogy abban az is benne van, hogy... Szóval, hogy a viszonyulás eh, ahhoz, hogy eh, hogyan cselekszik a kormányzat, eh, abban is van különbség. Tehát az, hogy intenzívebb kapcsolattartás van, az nem jelenti feltétlenül azt, hogy ugyanilyen mértékben egyetértenek az emberek azzal például, hogy eh, a kettős állampolgársággal járjon szavazati jog is. miközben a kettős állampolgárságot a túlnyomó rész, a zöv elfogadja, pregnás, ehhez képest pregnás ellenzője van annak a körnek, amelyik azt mondja, hogy ez ne járjon együtt szavazati lehetőséggel. Ugye ennek mekkora jelentősége van? Igen. Illetve, hogy mi okozza baj, ezt is párt oldalak határozzák-e meg? Minden szimpátiák. párt oldalak is, tehát van, akinél akinek nincs, hogy nem akarok bántó lenni, de mondjuk akinek nincsen a kérdéssel kapcsolatban önálló logikájú éleménye, és ezért ráhagyatkozik az, meg számára szimpatikus pártnak az aktuális álláspontjára, ez is ilyen is van biztos. Meg szerintem a, a, a politikai közösség koncepciója, koncepciójáról vallott, Nézek is tehát, aki gondol valamit erről a kérdésről, ott, ott oszlik meg a, a, a dolog, hogy ki tartozik egy politikai közösséghez az azonos etikumok vagy pedig az azonos területen élő. És, e Ugye azt mondja és a szöveg, a kettős állampolgárság megadásával 16 ével a kérdés felvető népszavazás követően a megkérdezettek 70%-a ért egyet. A kettős állampolgárság kedvező fogadtatása mellett azonban a válaszodók többsége 58% nem ért egyet azzal, hogy a határon túli magyarok szavazati jogai, jogot is biztosítottak, és azért ez egy egészen elképesztő, duális helyzet, majdnem egy, az, egy és ugyanazon e, témakörön belül. 70 és 58? Igen. Hát úgyhogy hogy ráadásul legtöbb esetben az állampolgárság megadásával együtt jár a megadása is, tehát egy nem ilyen kívüli nem ilyen kívüli megoldásról van szó a magyar esetben. Az általam ismert most is hiszen nem is tudok felidézni olyan, olyan megoldást, ahol egy ország megadja az állampolgárságot, de nem adja meg a szavazati jogot. Például az állampolgárságnak eléggé lényegi összetevője a szavazati jog. De de van olyan, amelyik a kettőt szétválasztja? Ezen gondolkozom, és azt mondom, hogy nem, nem tudok ilyet most mondani. Tehát, amilyen a, a példákat én ismerek, ahol megadják a, a, az állampolgárságot a, nem az országban élő, de etnikai szempontból vagy más kritériumok alapján, oda tartozónak definiált uh, állampolgároknak ott által a szavaz, is megvan. Ha én egy, én egy, kicsit, egy kicsit ilyen bocsánat, hogy csak meg így gondolkozom még, hogy, hogy mi lehet az oka, de ebben, ebben talán az lehet, hogy valaki úgy gondolja, hogy a, a kettős állampolgárság magában nem kéremi. Tehát az, az egy ilyen kedves, szimbolikus. Tehát, de nehogy már azért úgy gondolják, hogy akkor ők most bele is szólhattak a mi dolgainkban. Tehát egy, egy valami ilyesmi aszfalt logikát látok a dolgokban. Azt kérdezem Öntől, hogy, mint hajdan volt külügyminiszter, hogy abban vajon, és ez most általánosságban van megfogalmazva, miközben ez a kérdés általában konkrét formájában igazán jól megválaszolható, ha egyáltalán megválaszolható, és egyébként e tekintetben a kormányzat visszafogott a nyilatkozási kedvét, illetően, bár olyan nagyon sok kérdésre kap szerintem, hogy annak mekkora jelentősége van, hogy az egyébként nem túl jelentős számú, de azért mégis jelenlévő magyarság a határokon túl, nem elég, hogy nincsenek túlságosan sokan, de ráadásul több pártba is tömörülnek, és ezek a pártok nem feltétlenül vannak egy platformon, és az anyaország, nevezzük így Magyarországot, változó ütemben, annak megfelelően, ahogy itt most egy jó szót kéne használni, mert mégsem azt mondhatom, hogy szája íze szerint, mert lehetséges, hogy egy slampos beszélgetésben így élnék, megválasztja azt a pártot, amelyiket támogatni fog, amelyel nem csak, hogy néha meg tudja osztani pluszban, hiszen ez anyagi támogatással is együtt jár a kinti magyarságot, de néha most megint nagyon rosszul fogalmazok, rossz lúra tesz, és ha bár nem ő okozza a kinti megosztottságot, hogy ezt egyébként fokozza vagy sem, ezt én nem tudom megítélni, könnyen lehetséges, hogy ez is, ezzel is együtt jár, az történik, hogy az illető párt nem kerül be a parlamentbe, és ezzel átmenetleg tartósan a magyarság képviselete kimarad annak az országnak a parlamenti intézéséből. Ez egy viszonylag hosszú kérdés volt, ez ahogy végighallgattam, nem volt teljesen érthetetlen. Hát sőt, elég jó a Szlovákiáról. de ott azért nem az volt, a híd nem azért nem kerül be a parlamentbe, mert a magyar kormány nem nem magyar pártként definiálta, vagy nem támogatja a, a híd azért a, a, a szlovák belpolitikai válságba. Ez, bele, jó, de ez úgy, a kérdés csak egy része volt, a másik pedig az, hogy úhatatlanul hogy megoszt pártokat abból adódóan, hogy ez egyiket jobban támogatja, amik a másikat egyáltalán nem. Hát ez politika. Ez, én, igen, mondhatom azt, hogy hát ez sajnálatos, vagy hát, hogy ez nem túl szép, de ugyanakkor szinten mindenhol így van ez, ez, ez minden kormány esetében így volt és más országok esetében más országok kormányai esetében is van minden hatalom egyben alakítani akarja a cselekvési terét is és, és nyilván egy kettős nyomásnak kell hogy mondjam megfelelnie egyrészt a vele szimpatizálók és vele jó rosszban kitartóknak azon követelése hogy most akkor amikor tudtok segíteni akkor segítsetek másrészt pedig a, azok, akik akiktől azt, attól tartanak, hogyha ha őket támogatják és több erőforrást tesznek mögéjük, akkor ők ezt úgymond illojalitással fogják majd megcsálni, vagyis, vagyis hiába támogatják őket, de nem fogják segíteni az erőfeszítésükbe. Tehát ez teljesen emberi vagy politikai dolog. Közös ismerős de nem fog menni jobban felfedni az alábbi SMS külte 747-kor. 2006-ban Szijártó Péter akkor még a Fidesz szóvivőjeként a könnyített állampolgárság megadása kapcsán azt mondta, hogy a Fidesz nem kíván választó jogot biztosítani a határon túli magyaroknak. Répasi Robert korábbi igazságügyi államtitkár 2010-ben úgy fogalmazott, a Fidesz elképzeléseiben nem szerepel, hogy a kettős állapolgárság mellett szavazati jogot is adjon a határon túli magyaroknak. Martonyi János pedig egyenesen azt állította, soha nem kapcsoltuk össze a magyar állampolgárság kérdését a választójog a két dolog nem kezelhető együtt. Semmiben nem szállt volna azt, amit én mondtam. Már amennyiben? Amennyiben, hogy én nem tudok olyan példát, ahol megadtam, megadnának állampolgárságot szavazati jog nélkül. Tehát én konkrét, én konkrét megvalósult példákat gondoltam. Az, hogy egy elképzelésnek hogyan alakul, azt most ezt hadd Amikor azt mondja, hogy hadd kommentálja, akkor valójában mi marad ki?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 Van az ki, hogy én ebben Nilha, ha én is mondtam volna életek, talán vissza tudnék arra emlékezni, hogy egészen közösen én akkor otthon mire gondoltam. de azt, hogy Martoni és Sciártel és Lépen Robert mire gondoltak, amikor ezeket a mondatokat mondták, hogy milyen kérdés, milyen szövetkö, hogy hogyan mondták, ezt nem tudom felidézni szívem. Azt terújál nekem anélkül, hogy ebben ennél részletesebben elmerülnénk a fokozati jelentőség, hogy valaki evidensnek veszi a kettő együttjárását, más pedig képes szétválasztani. Az valójában minek a Függvény. az egy központi politikai akaratnak, az egy politikai komilfónak, vagy mi a frászkonyhónak? Vagy a nemzetközi trendnek, amiben a is azt mondja, hogy egyébként általában, ha megadják, akkor nincs külön választva, óvatosságnak, minek tudható be? Nem az egyes Ugyan, személyeket azért, illetően, hanem érzen, egyáltalán. De egy konkrét, konkrét helyzetben van szó, szóval hogy próbálok visszabondolni, én azért tíz évvel ezelőtt volt, és elég intenzív időszakos, most már elég de reggel van, de, de visszagondolni. én visszagondolni, ugye elég, ez, ez, ez, a, ez közvetlenül a kormányalakítás után történt, amikor Szlovákiában például választási kampány volt, ha jól emlékszem, és ebben úgy gondolta a magyar kormány, hogy éppen az azt megelőző uh, kétigenes népszavazás kapcsán, ha, ha emlékeznek a hallatók, amikor arról bósz már szó, hogy a kettős állampolgárságot meg kell adni, vagy nem, és, és ez akkor nem sikerült ebből adódó kötelezettségként a kormány uh, is dőlt még el koncepcionálisan, hogy egészen pontosan mi legyen a tartalma, és az is lehet, hogy nem akart egész a közép európai politikai viszonyokat felbújulgatni. Azt kérdezem Öntől, ennek a résznek a zárás, aki bár maradunk ennél a témakörnél, nyilvánvalóan, hogy arról egyik akadémiai kutatás sem szól, bár szólhatna, hogy a határoinkon élő magyarok lélekszáma az hogy alakul? Arról van szó, hogy ezzel milyen mértékben van tisztában a hazai magyar, már mint a határakon belül élő magyar, és hogy mennyire jók vagy mennyire rosszak az adatai, de hogy a határainkon kívül élő magyarok száma hogyan változott az elmúlt évtizedekben, erről nem közölnek adatokat. Amire én visszaemlékszem, az azt, azt mondatja velem, hogy mintha nem stagnált volna, és nem növekedett, hanem enyhén vagy nagyobb mértékű csökkenést mutatott. Azt kérdezem öntől, hogy az a politika, amelyet Magyarország ma folytat, és amelynek a jelentőségére a tegnapi parlamenti ülés egyértelműen rávilágított, az záloga lehet-e annak, hogy pregráns mértékben megmaradjanak magyarok a határainkon kívül, vagy fenyeget, ez egy Nézőpont kérdése, hogy fenyeget, vagy ezzel egy más szót kéne, egy más igét kéne alkalmazni. Az asszimilációnak is, az integrációnak az a realitása, amelyben ott emberek élnek, akik őseiket még magyarként tartják számon, de saját maguk már más identitást vallanak, és most szándékosan nem mondom, hogy melyik országot értem, mert bármelyiket érthetném. Azt kérdezem öntől, hogy erről mit gondol ön, miközben ön nem egy vád tesz, ahogy én se vagyok az. Én azt gondolom, hogy rengeteg, rengeteg olyan tényező van, ami ezt befolyásolja. És ebből csak egy a természetes népszaporulat. Mert egy másik például a, a szlovákia vonatkozásában a közössengben élvezethez való tartozás következtében a sokkal szabadabb mozgás. Tehát adott esetben a szlovákiában élő magyar közösségek számára, reális alternatívával, vagy alternatívává, vagy könnyű alternatívává válik a Magyarországra átköltözés például. Ami szintén az ottani statisztikák esetben csökkenésként jelenik meg a magyar egy vonatkozóan. Vagy amit hogy a vegyes házasságoknál, szerintem az, az sem, minden ország esetében. Eldöntött kérdés, hogy egy egyes esetében a többségi nemzethez asszimilálódik a kisebbségi, azok esetben egy házasságban előfordul az is, hogy a. a kisebbség... De ez egy nagyon fontos dolog, amit ön érintett, mert ugye arról beszélünk, illetve a kormány, illetve az, a, a, a szakemberek arról beszélnek, a kormány szakemberei, akik nemzetpolitikával, szomszédsági politikával foglalkoznak, és ez a szomszédsági politika csak addig szomszédsági politika, amíg a határainkon túlélnek, hiszen hogyha ide költöznek, akkor óhatatlanul a státuszukban olyan változás következik be, amely ugyanúgy emberként tekint rájuk, de ebben a témakörben, amiről mi beszélünk, ebből a témakörből konkrétan kikerülnek. I igen. Mennyire támogatja I igen. Ma Magyarország azt? Vagy mennyire vágy a Magyarországnak? Ha másért nem munkaerő szempontjából, de most egy nagyon praktikus szempontot mondtam, de talán azért ez még elviselhető így péntek reggel, hogy ismét nem említve konkrét országot, mert bármelyikből is átjöjjön valaki, és itt éljen, mert hogy itt élni jó, vagy ha tetszik itt élni jobb. Ami persze nem minden esetben van így, de appellálva a magyarságtudatra ebből a szempontból mindenféleképpen jobb, hiszen ott nem ilyen közegben van. Ez mennyiben cél? Én, ezt, én ezt nem tudom, mennyiben cél. Én ezt kulcsfontosságnak tartom. Már csak a saját család történetem alapján is. Tehát én a magyar mint idegen nyelv oktatását és, és, és támogatását egy nagyon-nagyon fontos. -nagyon de most két különböző dolgról beszélünk, mert amiről ön beszél, az ezzel jár, együtt jár azzal is, hogy átköltözik ide, vagy csak azt jelenti, hogy megtanulja a nyelvet? Hát mind a kettőt jelentheti, de a magyar mint idegen nyelv mint kormányzati cél, vagy támogatásra, mint kormányzati cél, nagyobb esélyt ad arra, hogy át is költözik valaki ide, és nem csak mondjuk azért tanulja meg a magyar nyelvet, hogy nem tudom én kosztolányútól. És ez vajon mennyire valósul meg, vagy ilyen számadatokkal őse Nem tudom, ezt nem tudom sajnos megmondani. Én nagyon fontosnak tartanám. Tehát azt, amit a, a, még azt kell mondani, hogy egész nagy hatalmak is ellezsáltak, a franciák, akik ugye rendkívül büszkék a nyelvpolitikájukkal, valójában a francia nyelvpolitika legalábbis ami Európát illeti az utóbbi 70 évben kudarcok tömege, amelyek következőben hogy az Európai Unióról is beszéljünk majd egy kicsit, az alapvetően francia nyelvű Európai Unió a 90-es évek közepétől az északi bővítéssel együtt rohamosan elanglicizálódott, talán így lehet mondani, lehet. és szorul vissza mimehol, ez szerintem még figyelmeztetőbb jel, Kis nemzetek számára, vagy kisebb nemzetek, számára, vagy kisebb nemzetek számára, hogy a, az ilyenfajta nyelvpolitika egy rendkívül fontos diplomáciai, kulturális diplomáciai eszköz. És ez a környező országok esetében még inkább így van. Én, én nagyon fontosnak tartanám azt, hogy a magyar nyelv tanításába komoly energiákat fektessen a magyar állam. Um már, ami az ünnepi beszédeket illeti, abban több olyan megnyilvánulás is volt, elsősorban Kövér László tollával, amely nem volt igazán unióbarát, most ezzel a reggeli hangulatát nem fogom befolyásolni, ezt még lehet, hogy a jövő hétre tolom. Inkább azt kérdezem öntől, abban a logikában, amiről beszélgettünk, tehát nem arról van szó, hogy felhagytam volna ezzel a kérdéssel, de most más tűnik logikusnak. Az Európai Unióról szóló szerződés negyedik cikkeje így fogalmaz: az Unió tiszteletben tartja a tagállamoknak a szerződések előtti egyenlőségét, valamint a nemzeti identitását, amely a része azok alapvető politikai és alkotmányos berendezkedésének idejtve a regionális és helyi önkormányzatokat is. Ez az uniós alapdokumentum, tehát használja a nemzeti identitás szőösztételét. Az Európai Uniós a tagállamai közötti viszonyban jogként elismeri és garantálja. Ám sem a hivatkozott szerződésben, sem pedig egyéb uniós jogforrásokban nem határozták meg eddig a nemzeti identitásnak a politikailag és jogilag is értelmezhető, életszerű és közérthető fogalmát, és Kövén László javaslatot tesz arra, hogy ez a jövőben történjék meg. Mit gondol erről? Nem ne alapvetően, alapvetően az uniónak a logikája, vagy az, ahogy viselkedik, az mennyiben mond ennek ellent? Hát azért, Ugye maga azért. a szöveg az így szól, mindezek alapján a nyilatkozat szerint tisztel képviselőtársaim. A nemzeti önazonossághoz való jog azt biztosíthatja mindenki számára, hogy egy és szülőföldjét, otthonosságát szabadon megörökölhessék, és azt szabadon tovább adhassák utódaiknak. Európában is, benne a kárpát federációban nem az államhatárok megváltoztatásával kezelhetők a megoldatlan nemzeti kérdések, hanem az állampolitikák megváltoztatásával. Tehát az előtti kérdésre visszatérve annyiban mond, ellen, hogy az Európai Unió döntéshozatala ugye az ezzel ellentétes állításokkal szemben tagállami érdekeken alapul. Ezt ez elmondtam, mondtam, ezért most részletesebben végeztem. Nem ez termés Így van. Na most akkor képzeljük el azt, hogy a nemzeti identitás definiálásának áll a 27 tagállam. És akkor jön az első kérdés, hogy a katalán identitás. Regionális identitás, etnikai identitás, nemzetiségi identitás, vagy nemzeti identitás, ugye ez rögtön a Spanyolország számára, aki ott van, a tanácsban, ahol a döntést meg kell hozni, Katalónia pedig nincs ott a tanácsban, miszen Spanyolország része ja. rögtön már egy problémát jelent. Nem, nem egy brüsszeli elit van szó, amikor a nemzeti kérdés érzékenységéről beszélünk európai szinten, hanem Európa egyik legérzékenyebb minden tag, majdnem minden tagállamot érintő belpolitikai kérdéséről. Hogyan lehet definiálni? A mennyzetiségsége Magyarországon sem tiszta ez a helyzet. Én nagyon emlékszem arra, amikor a 90-es évek elején a nemzetiségi törvény, talán már beszéltünk is róla, amikor annak idén felmerült az, hogy a magyarországi zsidóság ö, hogyan definiálja magát. Definiálja-e -ja magát nemzeti, vagy etnikai alapon, vagy vallási, felekezeti alapon, vagy kulturális alapon, vagy milyen, milyen alapon definiálná magát. Ez egy pillanat alatt kinyitotta, hogy mi azt hiszük, hogy Magyarországon nincsen nemzetiségi kérdés, vagy nem, nem is, ez így nem jól szó, mert igen, nyilvánvalóan a a közösség joggal mondhatás, hogy de hát ők, ők nem nemzetiségi, mint hogy a végeredmény ennek a vitának azért, hogy ők nem úgy határozták meg magukat, de itt látszik, hogy mennyire, mennyire képlékeny ez az egész, a határai, mennyire mennyire átvezetnek át minket más területekre is, ami, amiben nagyon nehéz egy kis a definíciót találni, és az Európai Unió ezt, ezt a nehézséget tükrözi vissza. Abban segítsen nekem, hogy Sovány Vigasz, hogy a diktátum nyertesei itt a Navras és Tibor, sem lettek boldogok, új hazáik nem váltak hosszú életi országokká, többségüket ma már meg sem találhatjuk Európa térképén. Ez mire változik? Csaklovákia, Jugoszlávia. Mm -hmm. És akkori Románia, ami ugye a területének a több mint kétszeresére növekedett hirtelen egyetlen döntés következtében, hiszen eh, Erdély-Bánát parciumon túl megkapták ők eh, akkor a mai moldovai köztársaság területét is, és Dél-Dobrúdzsát is, de, hát, eh, de ők megtalálhatók a térképen, nyilván nem ő rájuk gondoltam, cseszlovákia jugoszlávia ami fogalmazhatunk is, az első adató alkalommal eh, Nyilván külső nyomásra is, de belső feszültségekből adódóan is szétesett. Egyetlen kérdés maradt, pedig erről önmagában fél óráig beszélgethetnénk. Maradjunk Jugoszláviánál. Jugoszlávia esetében a nagyhatalmaknak beleértve az Egyesült Államokat, de ez mégsem az Unió része, mennyire okozott problémát, vagy mennyire repültek el, mint Nikkel Számovár, amikor arról volt szó, hogy az egyes tagállamoknak, vagy az egyes etnikumoknak is nagyon óvatal kell várni ezek egészen más szövegek. Hogyan válhatnak önállóvá, milyen autonómiával rendelkezhetnek, létrejő Szlovénia, de Koszovóval egészen másféleképpen bántak, illetőleg Koszovó önállósága, időben elkülönült a többi. A jugoszláv tagköztársaságnak az önnálóságával, beleértve azt az etnikai tisztogatást, amit a hollandoktól kezdve más nyugat-európai országok, amelyeknek csapattestei ott voltak ezekben az ország ezekben a kisebbi országokban, az akkori Jugoszláviában, tehát ezzel kapcsolatban azt kérdezem, hogy mennyire van felelőssége a nyug nyug Nyugat-Európának, Európának, illetve ezzel pár párhuzamosan de ilyesztem tényleg egy akkora kérdést teszek fel, amire nehéz lesz másrészt szembelül válaszolni, hogy milyen relkismeret furdalása van, ezeknek a békediktátumokat létrehozó országoknak a tekintetben, hogy jó rosszul döntöttek, miközben nagy valószínűséggel ők akkor azt mondták, akár Jugoszlávia, akár Trianon esetében, amikor ez a helyszín, Jugoszlávia esetében pedig az, akikre vonatkozott, a, az, a, az ott élőkre, ez nem elkerülhető dolg volt. Vagy ezt tegyük át a jövő hétre? Vagy ez annyira sok? Tehát ugye az egész első világháború utáni mai nemzetközi rend ezen nyugszik, és itt tegyük át, és akkor beszélgessünk arról jó. a 18-ban, mennyibe kezdődött új világot 18-ban. Jó, 18 ja, de ez egy, ez egy jogos kérdés, ugye? Abszolút, nagyon Szerintem, hogy nagyon jó kérdés, és soha tudtam ekkor korát. Jó, hát jól segítettem. Nagyon jó, hogy Jó, nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Viszont hallásra Önök Navracsi volt hallották, miközben az én fülemnek a hallása jelentősen nem lett jobb nem úgy, hogy a hallásom romlott, hanem hogy a de mindegyében nem bonyolodom bele Rövidesen termék megjelentést hallanak Nobras Tibor például, mint állandó beszélgető partner, csak egy előző telefonra utalok, nem szeretném lecserélni. Horváth Csabát nem szeretném lecserélni, és nem is lehet. Hiszen egy termék megjelenítés. Jé, elhoztam a 2019-es naptáramat. Itt valami csodára vagyok képes, mert éppen kerestem bele telefonszámod, de abban nem fog megtalálni. Horvács Csaba, van benne a telefonvonalban, ők nem láthatják, és változatlan engem láthatnak. Ma 2020. június 5-e péntek van. Mennyire normalizálódik a helyzet akár akárcsak egész Budapesten, abból adódóan, hogy a veszélyhelyzetet lassan kivezetik az értelemben normalizálódik, de sajnos más szempontból is a forgalom az egyre intenzívebb. Tehát ma már nagyon nehéz közlekedni, nem csak zúgulok egész Budapesten. Ezt mennyire fokozza, csak egy Facebook bejegyzésedre utalok, a parkolásnak még további, hát közel egy hónapos, de több mint három hetes eltolása, mármint a tekintetben, hogy felmarad a parkolásnak az ingyenessége. Ez egy teljesen puta indokolatlan lépés, ugyanis ha a forgalom megindult már, pedig ezt szerintem személyesen megtapasztalhatjuk, hogy a forgalom most már azonos azzal, ami a járvány előtt volt tapasztalható, akkor nyilván az emberek a közlekedés mellett szeretnének megállni. A megállásnak pedig nem segítsége, hogyha elméletben ugyan ingyen parkolhatnék, csak nincs hol, mert mindenki foglalja a helyét, hiszen nem kell a parkolási díj megfizetésével egyfajta mozgást kényszeríteni ki az autósokból. Úgyhogy ez elméletben jónak tűnik, csak a gyakorlatban nagyon rossz, hogyha valaki szeretne parkolni gyakorlatilag másfél hét múlva válik teljesen indokolatlanná, vagy indokolhatatlanná, hogyha tényleg 15 ével megszűnik a veszélyhelyzet, hogy akkor azzal párhuzamosan miért nem szűnik ez meg hiszen arról szó, hogy az július elején fog megszűnni. Én azt gondolom, hogy van annyi logika, ebben a kormányzatban, bár az ember nem mindig találja, de nehéz lesz megmagyarázni azt a további két hetet, ha netán ez így maradna, hogy veszélyhelyzet nincs, de parkolás az továbbra is ingyenes, hát ez majd akkor ki fog derülni, de az még mindig tíz nap, és kétségtelenül növekszik a forgalom, és az ezzel következendő tíz napban is jelentős problémát fog okozni, leszámítva azokat az időszakokat, estét és a hétvégét, amikor egyébként se kell, legalábbis több helyen nem kell parkolást fizetni. Igen, szakmailag nem tudnék semmilyen indokot, de szakemberek sem tudnak semmilyen indokot felhatni, hogy miért nincs visszavezetve a fizető parkolás. Egyetlen egy indok van, de az nem szakmai, hanem politikai. Kicsit kivatni a városlakókat jelen esetben a budapestieket. Szóba került az, hogy mennyiben változtatta a helyzet a reklámfelületekért való adókivetésnek a visszavonása, valamint az, hogy az iparüzési adóból nem lehet önkormányzati dolgok, dolgozók fizetését kifizetni, vagy kompenzálni egy bizonyos összeget kifizetni belőle. Ugye már Nézler Péterrel tisztáztuk azt, hogy ez minden önkormányzatra vonatkozik, kormánypártiakra és ellenzékiekre, de miután permanensen szóba kerül az, hogy az önkormányzatok mennyibe kerülnek jobb vagy nehezebb helyzetbe, az elmúlt időben inkább az utóbiról volt szó. Ezekre az intézkedésekre, amelyek, tudtam, a kölcs ügatisi törvény részét képezik. Ezekre telán látsz -e, hogy mi szükségben, vagy ez miért jó? Nem, is, ez is a szivatás része, ugyanis amit tudni kell, hogy például Budapesten a befizetett adóink 97% a kormánynál marad. Nagyjából 3% adó kerül vissza az önkormányzatokhoz, ebből kell megoldani azokat az alapvető szolgáltatásokat, mint az a bölcsödék, az óvodát, az utak, a parkok, és egyáltalán egy önkormányzat működtetése, szociális hálostól, SZTK-stól és a többi. Ez az önkormányzati feladatcsomag ebből a szűk 3%-ból, amihez még hozzájön egy valamekkora összeg, ami a helyi adóbevételeket jelenti. De a legnagyobb része a bevételeinknek egyben az az iparűzési adó, ami egy helyi adó. Na most ezt a helyi adót e, meg lehet címkézni különböző formában, de ez azt fogja jelenteni, hogy nem tudok arra költeni, amire egyébként eddig költöttem például a kerület tisztántartására, partjainak például egész egyszer mondjuk a kasszálására vagy fűnyírására. Tehát ha mindent megcímkézünk, akkor sajnos a mozgástér olyannyira beszűkül, hogy mondjuk lesz, az ő kormányzati címkéjük szerint mondjuk pénzem arra, ahogy egyébként eddig is megoldottam, hogy az óvonőknek fizetést adjak, de nem engedi majd meg mondjuk ez a bizonyos módosítás, hogy megfelelő minőségben tartsam fenn a parkjaimat vagy éppen a járdáimat. Tehát ezek ilyen buta és indokolatlan megkötések, és valójában a eltereli a figyelmet arról, hogy évek óta azt a kérdést boncolhatjuk, hogy hogyan lehetne egy korrekt, egészséges Adó megosztást kialakítani. Tehát hogy ez a 97% és a 3% ez nagy mértékben aránytalan. Egy Egy polgár is, meg egy bár, bármelyik polgár nyilvánvalóan elvár egy magasabb minőségű önkormányzati szolgáltatást, meg kormányzat is, cserébe a befizetett adójáért. És jogos az a felvetés, hogy hát ő befizet egy nagyon nagy adag pénzt, és ehhez képest az önkormányzat szerényebb szolgáltatást ad. De ez nem az önkormányzat közvetlen hibájából adódik, hanem abból, hogy ez a bizonyos elosztás, az adó, az adó visszatérítésből nagyon alacsony szintű az önkormányzatok felé, pedig az önkormányzatok azok, akik a legközelebb vannak az állampolgárokhoz, tehát rajtuk kérik számon a szolgáltatásokat és a minőségét és mennyiségét, és ez képest a kormány kényszeríti bele az önkormányzatokat egyfajta csökkentett üzemmódba, ami nem jó. Mekora feladatok várnak a Közfejlesztések Tanácsának következő ülésére, hiszen te nem csupán a polgármester vagy, hanem a Fővárosi Közgyűlésnek az egyik tagja? Igen. Hát a Közfejlesztések Tanácsánál ezek a, ezek a kérdések folyamatosan napirendre vannak téve, amelyet egyébként a kormány érdemben soha nem tárgyal. Tehát a Közfejlesztések Tanácsa szívesen beszélget arról, hogy például az atlétikai centrum milyen módon épüljön, de nem szívesen beszél ilyen struktúrális átalakításokról, mint amit az előbb kitárgyaltunk. Jó, hát a, a, a, a, a köszönösséges tanácsának volt a témája, az iparüzési adó helyzete. Ugye április 30-a volt a határideje, erről is emlékszem fejből, ami ugye az élet eltolva, mert közben kis járványhelyzet lett. Így van, de sajnos az előjele annak az iparüzési adó áttekintésnek, nem az volt sajnálatos módon, mert nem az ikarőzési adót kell áttekinteni, tehát ez az egyetlen adónem, amit tulajdonképpen központi adónemek formájára szedünk be, Ugyanakkor az állam ebből nem részesedik érdemben. Ugye ennek a csökkenése is prognosztizálható a járványból adódó, de után közvetlen után az Führes fogok fog beszélgetni. Azt kérdezem tőled, hogy ez önmagában nem önellentmondás, hogy ez a bizottság végül is nem tudott érdemben ülésezni a koronavírus járvány miatt. és tudtam, hogy ennek a tevékenységét, április 30-áról későbbre tették már, mint a határidejét. Ugyanakkor a költségvetési törvény mégis megállapít részleteket az iparőzési adóval kapcsolatban, miközben egyéb az a statútum, amit megállapított a Közfejlesztések Tanácsának mind a két oldal, hiszen egyébként csak szavazat azonossággal, vagy nézetazonossággal lehet elfogadni bármit. Azt mondta, hogy az iparizási adóhoz addig, amíg meg nem, megegyezés nem születik a Közfejlesztések Tanácsában, addig ahhoz nem nyúlnak hozzá, itt nincs valamilyen logikai bakugrás, ami egyébként nem logikai bakugrás, hanem hogy ez a kettő ez így egymás mellett nem fér meg. Ha azt állítanám, hogy a kormány nem mond állandóan igazat, azért ezt e, nehéz lenne vitatni. A helyzet a következő. A közfejlesztés egy tanácsában valóban van két egyenronó szavazat, de ha valamit ott nem lehet feloldani, akkor a kormány visszamegy a saját kis irodájába, és ott eldönti saját maga a két harmadának a birtokába. Tehát sajnos ez a közfejlesztés egy tanácsa, ez nem más, mint egy álta. de annak a megállapításait, ha az a kormánynak nem kedves, nem tetsző vagy nem kielégítő, akkor semmibe veszi és halad tovább. Tehát ez történik most. A egy tanács elé nem is került ez az ügy, mint ahogy még az se, hogy miért vonta meg a saját szavát a kormány akkor, amikor a hármas metró pótlásához már korábban és többszörösen megígért 3,2 milliárd forintot, talán emlékeznek erre. a. erről volt hosszan szó, szó volt, hogy a törökgyár leállt, nem állt le, nincs is annyi most Itt nem erről van szó, hogy a törökgyár leállte vagy nem, mert egyébként busz lenne, viszont arról szó van, hogy a kormány a járványvédekezésre hivatkozva azt mondta, hogy törli ebben az évben a kifizetések sorából ezt a kétet. Viszont a hármas metró felújítása meg folyamatban van. 20 pótlásra szükség van, mert megfullad a város. És ehhez képest a kormány azt mondja, hogy mészáros Lőrinc szállodáinak ad 17 milliárdot, de a fővárosnak nem jut 3,2 milliárd egyébként a saját pénzéből, amit éppen tőlünk van el. Hát azért ez már elég nagy uh, fátlanságnak kellene, hogy ez valaki megtegye. Ugye a Városligettel való foglalatosságon következtében tudok arról, amiről nagy valószínűséggel te is tudsz, sokkal többet kell, hogy tudjál, hogy a mexikói úti végállomásnál, ami túlcsabának az egyik kedvenc környéke a tekintetben, hogy azzal valamit kéne kezdeni, de nem történik vele semmi, hogy ott valamilyen hihetetlen átalakulás lesz majd hasonló, mint amilyen a Boston Mármint úgy értem, hogy zuglónak ez a két területe mindenféleképpen meg fog változni a közeli években. A Bosnyák térről volt szó, erről a területről, a kisföld alatti jelenlegi végállomásánál lévő területről, ahol üzletházról van szó, ahol parkolóházról van szó, ahol nagyszabású tervek végrehajtásáról van szó. Az a kérdés, hogy erről maga a polgármester is tud -e, és ha igen, akkor mit? Termés. Hát itt az a feladat, ez alapvetően dominánsan fővárosi és részben kerületi projekt, hiszen a BKV-nak egy végállomása található itt, egy csomó pontja. Tehát velük közösen kell majd ezt a projektet menedzselni, de ebben már egyeztettem Karácsven gergely aki egyébként polgármesterként szintén kezdeményezte és követte ennek a projektnek a sorsát. A lényeg, hogy ki kell írnunk egy pályázatot, mert az önkormányzatnak erre tervezetten, tehát a korábbi elképzelések szerint sem szükséges saját forrás biztosítani, hanem ki kell írni egy pályázatot, egy partneri együttműködésre, amelyben valaki megépíti a mi buszvégállomásunkat, vagy közlekedési csomópontunkat, mélygarázsra, tehát eltűnik az a felszíni dzsungúja miatt található, és egy zöldesebb kisvárosias térbeépítése kerül sor, némi iroda funkcióval, hogy a vállalkozónak is megéri, aki ezt hajlandó a köztélban elvégezni. Tehát nagyjából így néz ki, a járványválság, ami azért egy gazdasági válságot is eredményezett, nyilván nem kedvez ennek a folyamatnak, tehát vélhetően néhány hónapot lassítani fog rajta. Nekünk most az elsődleges prioritás, hogy a Bosniák téri városközpont mielőbb elinduljon a megvalósulás. Annak a befejezési dátum a micsoda? Jövő, a munkagépek felvonulása és az érveni munkavégzés megkezdése az a jövő év, és a terveink szerint 22-től legkésőbb, hogyha csúszás lesz benne már a válság miatt, akkor 23-ra az új piacnak, az önkormányzatnak és az új szakrendelőnek ott kell. És mi a helyzet ugyanebben a tekintetben a mexikói úti végállomás környékével? Tehát annak milyen dátumai Meksikója. vannak? Igen, a mexikai út annyiban könnyebb és annyiban nehezebb, hogy ott önkormányzati forrás nélkül szeretnénk ezt megvalósítani. Tehát, ha találunk egy megfelelő pályázót, aki ezekkel az üzleti lehetőségekkel és kockázatokkal megvalósítja a beruházást, akár szintén ebben a 22-23-as idősában ez is megvalósulhat. Én ebben nagyon hiszek, hogy ez 2024-ig megépül. Nem esett még szó... Olyan praktikus dologról, mint hogy dublájára nőtt az ideiglenes Füledi Könyvtár területe. Igen, hát azért ez egy fontos lépés volt. És az is fontos volt, hogy a, a járvány legintenzívebb időszak alatt is életben tartottuk a könyv, könyvet a házhoz, szolgáltatásunkat, és az önkéntesek, aktivisták. Ezeket célba juttatták jellemzően azokhoz az idősekhez, akik nem mehettek volna a könyvtárba, egyébként a könyvtárhoz zárva voltak, de ebben a szolgáltatásban a Szabó Ervinnel együttműködve folyamatosan fönntartottuk a működést, és ezt nagyon sokan örömmel vették. Még egy dolog, ami Tócsabával szintén szóba került, és ami a legutóbbi pár napja lévő közgyűlés témája volt, ugye virtuális közgyűlésé, amely részint parkolással kapcsolatban, részint a Fungászmecsek KFT-vel létrejött tálalókonyha üzemeltetési feladataival volt kapcsolatos, ami mind, mind azt célozta, hogy az ezekkel kapcsolatos szerződések azért változnak, mert hogy egyébként az igénybevétel is megváltozott a koronavírus járványból adódóan, és ezért a szerződések vagy a szerződésmódosítások enyhítéseket tartalmaznak a partner felé, akik egyébként vagy amelyek nem tudtak olyan mértékben vagy úgy szolgáltatni, ahogy egyébként normális körülmények között kellett volna. Inkább fordít, pont fordítva van a helyzet. Tehát nem a partnerek felé történt enyhítés, hanem a megrendelő felé adott esetben az uglói önkormányzat felé, úgy úgy, úgy, úgy, úgy, úgy, úgy, természetesen. Tehát, ugye, hogy az anyagi kötelezettség az alacsonyabb. Rosszul fogalmaztam. Igen, kisebb anyagi terhet ránk, ugyanakkor el kellett ismernünk azokat a meglévő, fizi, meglévő költségeiket, akár humán, akár egyéb rendelkezés állási díjban, amiben ki kellett alkotni, hogy mennyi az az összeg, ez a hungatnál például a 25%-a lett a korábbi vállalkozási díjnak, Naponta 1500 adagot nekünk továbbra is lepőztek. Nagyjából végig a válság minden egyes napján, amit rátszóló családoknak, gyerekeknek, időseknek juttattunk el, a szintén aktivisták és az ugói önkormányzat mutatásai segítségével. Ezen kívül pedig a rendelkezés állásnak a, a humán részében egy bizonyos költséget elismertünk, ez így jött ki ez a 25 ra tehát annyit fizetünk a korábbi százegség helyett és a másik, mert a parkolásban, ami igen nem létező szolgáltatás most már meglehetősen régen, de ugyanakkor bizonyos tevékenységek most is folynak, amelynek egy szinte jelentős költségcsökkenés, de egy megmaradó rendelkezés állás volt, hogy bármikor el tudjunk indulni, és hát Ugye erről beszéltünk a beszélgetés elején, hogy ez a bármikor most már nagyon aktuális és időszerű lenne. Tehát nem praktikus mondjuk szélnek ereszteni a parkolőröket, mert akkor utána nagyon nehéz összevadászni, őket, és hát emberileg is nehezen lett volna. Ez egy önkormányzat részéről tolerálható, hogy, hogy pont egy önkormányzat, akinek az emberek segítése a feladata, mondjuk a saját dolgozóitól vált volna meg. Tehát ebben az értelemben az önkormányzatnak akkor is vannak költségei, amikor adott esetben nem tud szolgáltatni. De például a parkolőröket átirányítottuk a közrendvédelmi védelmi feladatok tekintetében, illetve jelentős mértékben részt vettek az ingyenes maszkok kiszállításában, az étke a melegételek a rászólókhoz a napi szintű eljuttatásában. Tehát találtunk nekik munkát, még ha nem is az eredeti munkájukat kellett végeznünk az utóbbi időben. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, a lászlózatok Horváth Csavált zugló Köszönöm a lehetőséget. Én is köszönöm, és nagyon szépen köszönöm, köszönöm viszont kívánom. Megnézem ezt az SMS-t, hogy ez micsoda. És aztán következik Füriás Balázs. Ez a most már zúgássá fokozódó izé, azért ez nagyon idegesítő a fülemben, megvallom őszintén. Ez szolgálati közlemény volt. Sokszor eszembe jutott az, hogy ahogy a műszaki berendezésekben van kontakthiba, milyen érdekes dolog, hogy az ember fejében, hál' Istennek például ilyen kontakthiba, ugyanilyen módon nincsen. De azért az tök jó, hogy önök nem hallják azt, amit én hallok. Ha nem mondtam volna, akkor az előző beszélgetés termék megjelentés volt, a következő Nem. Fiala János lett. Füries Balázs van a vonalban. Jó reggat. Iszonyatos mennyiségű téma van. Az első kérdés mindjárt az, ami felvetődött Horváth Csabával, hogy előző néhány perccel beszélgettem vele arról, és miéről részletesen beszéltünk, hogy a köszöjjelzések tanácsának legutóbbi ülésén is szóba került az, de korábban is talán, hogy az iparüzési adóval kapcsolatban van egy vita, vagy lehetséges, hogy a kormánynak van egy olyan elképzelése, amit az önkormányzatok nem támogatnak, és hogy ezzel kapcsolatban nem lesz semmilyen változtatás egészen addig, amíg ez a konzultáció be nem fejeződik, aminek a dátuma április 30-a volt, és amiről te azt mondtad, hogy hát ez természetesen kitolódott, hiszen a járványból adódóan ez a grémium nem tudott olyan anyagot letenni az asztalra, ami egyébként használható lett volna. Ugyanakkor én azt olvasom, a költség Törvényben, hogy az iparüzési adóval kapcsolatban születnek olyan részmegjegyzések, lehet, hogy ez nem jogilag pontos kifejezés, de érthető, ami például arra vonatkozik, hogy ebből az összegből nem lehet fizetni önkormányzati dolgozókat, ami eddig sem volt jellemző, de nem volt teljes mértékben tiltott. Azt kérdezem tőled, aki világosan tud beszélni és világosan tud gondolkodni, hogy miközben érthető volt, amit mondtál, hogy ez a bizottság nem tudott letenni anyagot, de vajon nem de ellente a közfejlesztések tanácsa egyik pontjának, hogy a, a költségvetési törvény mégis egy olyan passzussal rendelkezik e tekintetben, amely nem áll összhangban azzal, hogy a közfejlesztések tanácsában olyan megállapodás született, hogy ehhez nem nyúlnak addig, amíg egyébként a közfejlesztések tanácsában ülők ezügyben egyességre nem jutnak. Igen, az volt a megegyezésünk, hogy áttekintjük közösen a a fővárosi önkormányzat kiadási bevételi, költségvetésének kiadási bevételi és bevételi szerkezetét. Ebben közösen, egész pontosan a főváros javaslatára közösen abban állapodtunk meg, hogy itt a korábban szabott április 30-ai határidőt kitoljuk, és a kormány pedig azt vállalta, hogy április 30-áig nem hoz semmi olyan döntést, ami iparűzési adóban befolyásolható. Tehát, hogy a kormányra nem vonatkozott más időhatár. Igen, és az országgyűlés pedig, hát nem a kormány, az országgyűlés előtt van egy törvényjavaslat a jövő évi költségvetésről, ennek most lesz majd a vitája, és akkor... Jó, mondom, de azt mondta, hogy ez nem egy ellentmondás, amit én felfedezni nem, véltem. Nem, nem, nem, ellentmondás, és az iparűzési adó, ami a legfontosabb, hogy nem fog csökkenni az iparűzési adó nem, semmilyen elvonás nem történik iparűzési adó tekintetében nincs változás, itt sokan felvetik, hogy ez nem jól van ez az adó. A leghangosabb leg ellenzője az iparűzési adónak és a jelenlegi szerkezetének, ha valaki megnézi a nyilatkozatait, Oszkó Péter a bajnai kormány pénzügyminisztere, tehát lenne teendő az iparűzési adóval, de most nem lesz látékos. Azt kérdezem tőled, hogy mi a helyzet a lánciddal különös tekintettel arra, hogy miközben te levélben is sürgetett, hogy ezzel kapcsolatban valamit mondjon a fővárosi közgyűlés, úgy tűnik, hogy az igény jött a világán, nem mondanak semmit se, és én most konkrétan azt a papírt keresem, amely a tegnapi vendégszereplésével kapcsolatos Kerpel Gábornak, aki röviden erre is kitért, és hát nem igen, itt van. Arra a kérdésre, hogy mikor indulhat a láncid felújítása, a főpolgármester helyettes nem adott konkrét választ, szerinte szándék van a felújításra, de az előbb új közbeszerzést kell kírni, olyat, amit a főváros ki is tud fizetni. Most ez Erről beszélt, a... hogy, hogy mi akadálya van egy új közbeszélés hírásának? Miért nem történt meg ez az elmúlt fél évben? Erről nincsen szó. Én három dolgot, legalább három dolgot nem értek, és uh, kérdőmódban, hogy, uh, hogy miért valóban az egyik, amit mondasz, hogy miért nem kapunk választ két hete, főpolgármester úrnak írt, uh, Szerintem udvarias, ez ellen. Elnézést, csak a mentségükre nem létezik, hogy ehhez két hét kevés, vagy most hülyeségeket beszél. Tehát olyabban próbálom őket védeni, ami nem jó védelem, válaszok más logikát. Én, én, hát nyugodtan védőket, csak ne tőlem, mert én nem támadok <gül> semmiképpen. Én, én is szeretném megvédeni, közösen szeretném megvédeni Budapestet a fővárosról attól, hogy valami nagy baj legyen a Lánc -Ida. Tehát a három dolog, amit nem értünk, hogy miért nincs válasz, a kérdésekre, hogy miért nincs párbeszéd. Én nem csak levelet írtam, fölhívtam főpolgármester urat, hogy tényleg állunk rendelkezésre, közösen lehet, hogy többre jutunk, írjunk le. Ígéretet kaptam, hogy ez megtörténik, kapok időpontot, kapunk, megszervezünk ezt a találkozót, ez is elmaradt. Sőt, én nagyon szerettem volna a párbeszéd tekintetében, hogyha ez a, a, az első és legfontosabb napi rendje, a soron következő ülésének a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának azt szerettem volna javasolni, hogy mindenképpen ezzel kezdjünk, és addig semmiképpen sem menjünk tovább. Ne is beszéljünk máshol, amíg nem találtunk megoldást közösen a Lánchíd kérdésében. És, a Lánchíd nem tűr halasztást? Hát most, ha itt hagyatkozunk arra a mérnöki szakvéleményre, amit... Ugye a főpolgármester úr mondta azt, és mi elhisszük neki, egyrészt bízunk, alapvetően bízunk benne, és úgy szemülekel e, e, vagyunk, hogy ő mondta azt fél évvel ezelőtt, hogy föl kell újítani, azonnal nagyon rossz állapotban van, és nem tűrhalasztást. És ráadásul azért is volt viszonylag könnyű inni a főpolgármester szavainak, mert átadott egy nagyon komoly mérnöki szakvéleményt, de, amely feketén-fehéren elmondta, hogy fél éven túl, mondta ez decemberben a szakvélemény, hogy ez lejárt, fél éven túl nem halasztható. A láncít felújítása azt mondta, hogy részeiben és egészében borzasztó állapotban van. A duzzadó rozsda és a korrózió, ahogy fogalmazott, megeszi az acélszerkezetet. Ezért most, most a szakvéleményt idézem folyamatosan, az acélszerkezet teherbíró képessége kimerül, és azt is mondta, hogy nem csak biztonsági problémák vannak, hanem a felújítás halasztása, szó szerint ezt a kifejezést használta ez a karácsonyféle szakvélemény, megint csak drasztikusan növeli a költségeket. Tehát ha esetleg még toldozgatással, foltozgatással, itt még ideig óráig lehetne is tolni, minden héten milliókat, milliárdokat önt ki a fővárosi önkormányzat azzal, hogy halasztja. Tehát nem értjük, hogy miért nincs választ, nem értjük, hogy miért nincs párbeszéd, és nem, hogy személyes találkozót nem nem kapunk lehetőséget, hanem most a tegnapi napon a főváros miközben kedre ki volt tűzve a fővárosi közfejlesztések tanácsának ülése. Ugye ez a közös döntéshozó testületünk, a párbeszéd jobb, legszélesebb fóruma lemondta a fővárosi közfejlesztések tanácsának ülését, Mi kezdeményeztük, hogy ezt tartsuk meg, közösen kijelöltünk egy időpontot, már a napi rendről egyeztettünk, és most azt kéri a fővárosi önkormányzat, hogy bizonytalan időre halasszuk el, a közfejlesztése. Indoklás volt? Indoklás nem volt. Ez egy olyan... Ez szóban vagy írásban történt? Ez szóban történt ez a megkeresés. Ez teljesen hogy mondjam csak... De ez azt jelenti, hogy Karácsony Gergely felhívott téged és erre kért téged? a ugye ott két a fővárosi oldal Karácsony Gergely képviselés, ő szavaz a kormány oldal szavazatát Gulyás Gergely kívta fel és kérte tette meg ezt a javaslatot és mondjuk a közigazgatás nyelve valóban az írásbeliség, tehát nem árt az, hogyha formálisan úgy, hogy nyoma is van a dolgoknak, intézzük ezeket a, az ügyeket, mégiscsak van egy hivatalos eh, követhető formája a kommunikációnak, ez szóban eh, történt ez, ez, a, ez a megkeresés. Mi ezt elfogadjuk, nem is tehetünk mást, tehát ugye egy végtelen demokratikus. Ugye, ez a közösség tanács az egyik oldal elmenetével nem jön létre, csak akkor, hogy hívják át a két oldal otthon. úgy, otthon. Még Talós István javaslatára úgy hívtuk létre, talán most már másfél éve is a, a közfejlesztések tanácsát, hogy teljesen egységesen tudunk döntést hozni. Tehát amikor egybeesik. Jó, amióta a barata, ez a, a tanács van, azóta előfordult, hogy valaha is valamelyik fél lemondta? Soha, soha. Olyan nem volt soha, hogy. Tűzött időpont volt, megegyeztünk, hogy megtartjuk a tanácsülést. Szerintem lenne is mit megbeszélni. Sohasem a oldal sem a főváros nem mondta még le. Ilyenkor egyébként indoklásra nincs is szükség, gondolom, vagy van? formálisan, jogi értelemben nincs, nyilván jobb lenne, de nem kaptunk indoklás, mi volt. nincs egy kitindított maga a statútus, állapítja azt, meg hogy pontosan mit kell tartani. Tehát azt mondja, hogy egy negyed évente? Közösen így van két hónaponta, ez most eltelt már. De... A a helyzet miatt ez érthető, hogy több mint két hónapra a február végi ülésen tartottuk volna a mostani ülést. Arra szentett javaslatot a főváros, hogy mikor legyen az új ami A mi javaslatunk az, hogy a nyári szünet előtt mindenképpen üljünk le, és ne menjünk el úgy a nyári szünetre, hogy a lánchíd kérdésében nem kerestünk közösen megoldást, mert valóban aggasztó lesz, amit... Befejezem, amit, amit még korábban elkezdtem, hogy a három dolgot nem értjük, miért nincs válasz a kérdésekre, miért nincs párbeszéd közöttünk, és miért nem e, történik e, e, semmi ez a szakvélemény, ez a karácsonyfélemérnöki szakvélemény tavaly decemberből. Ez azt is nagyon világosan kimondja, és a héten én is leültem mérnökökkel, hogy tényleg lássunk már tisztán ebben az ütben, és ők is egybehangzan úgy fogalmaznak, hogy egy idő után, amit, ami már körülbelül eltelt, vagy a határán vagyunk, a mérnökök sem fognak tudni. Jó, de az mondani. a kérdés, hogy vajon az a 6 milliárd forint, amit egyébként a kormány rendelkezésre bocsájtott, vagy bocsájt, igeidőnek lehet jelentősége, ahhoz hozzájuthat egyébként gondolom a fővárosi önkormányzat mindenféle fővárosi közfelelőségek tanácsadása nélkül is? Ehhez nincs szükség, ehhez egyetlen egy dologra van szükség. Folytassák le, azt a közbeszerzést, amit, amit nagyon sajnálunk, hogy az elmúlt fél évben meg sem indítottak, talán a múlt héten beszéltünk erről, hogy ezt nem láthatta senki előre, de ha a munkát elvégezzük, akkor így önként szerencsés körülmények besegítenek. Most lehetne a legkedvezőbb ajánlatokat kapni, mert a járvány miatt van egy gazdasági visszaesés, és ilyenkor az építőipari cégek futnak a munka után, és nem Jöhet, a például A nyugatinnak a, a rekonstrukciójánál arról lehet olvasni, hogy hogyan drágul a nyugati tetőszerkezetének rekonstrukciója. Tehát azért önmagában az, hogy hogyan lesznek olcsóbbak a szolgáltatások, azok nem minden példa által lesznek visszaigazolva. É, igen, és itt ö, azt javaslom, hogy ez teljes egészében a MÁV saját hatáskörben ö, ö, folytatta le ezt a, a, a, a munkának a beszerzését és irányítja a munkát, tehát a MÁV tud választokat adni abban, hogy hogy mi történt, és érdemes őket is valóban. Hozzát, hozzátéve, hogy te egységfrontban vagy Gulyás Gergelyel, aki egyszer meglepő módon, de ami egyszer megtörtént, az megtörténhet máskor is, talán a kézilabda csarnok kapcsán elfutó költségvetési pénzek ürügyén konkrétan megmondta, hogy mennyinél nem lehet több a kivitelezés ára, és érdekes módon hirtelen a részvevő partnerek ezt valamilyen tudomásról vették, és a több milliárdos de talán 10 milliárdos nagyságrendben lett olcsó valami, ami pár nappal előtte még sokkal drágább volt? Hát valóban a kött, a, a magyar jogszabályok és a közbeszerzési törvény is kínál lehetőségeket, ott, ott az, az történt a hallgatók kedvéért elsősorban nagyon röviden szöleleven hogy valóban egy új rendezvény központ multifunkcionális aréna építésére írtunk ki közbeszerzést, öt szereplő adott ajánlatot, de mind az öt szereplőnek Túl magasnak találtuk az ajánlatát, és a kormány döntésével, határozatával meghúzott egy küszöbb értéket, és azt mondta, és nagyon kormányhatározatnál nehéz nyilvánosabb kormányzati döntést hozni, tehát ez nagy nyilvánosságot is kapott, Gulyás Gergely a is bejelentette, hogy ez a maximum összeg, és ha nincs ez alatt bejövő ajánlat, akkor elhalasztjuk a munkát. És nem Ugye éppen az elhalasztásban adódóan ez nem vonatkoztatható a Lánchidra, ha jól értem. Hát igen, a láncidra, a láncidra nem vonatkoztatható, de az a nagyon aggasztó dolog a mérnöki szakvéleményekben. És a Értem, amit mondtál. Hát az egyik, a két kérdés van. A biztonság és a költségek. Mind a kettő önmagában nagyon aggasztó. Nyilván a biztonsága fontosabb. És a biztonsággal kapcsolatban nagyon ijesztő az, hogy azt mondják, ami elnökök a, a egy idő után a kezüket tördelve, amikor megpróbálod őket jó értelemben sarokba szorítani, hogy most már adjanak konkrét választ, hogy mekkora a baj, azt mondják, hogy ne haragudjanak, van olyan mértéke a rostásodásnak, több mint száz éve, mindenki tudja, több mint száz éve újították fel utoljára a láncsidat. 1915-ben lezárult, 13-ban kezdődött, és 15-ben befejeződött. Egy nagyon alapos felújítása. A háború után sem újították föl, kiemelték, és amit a, a rögzítés miatt meg kellett tenni, azt meg kellett, de megtették, de nem kapott egy rendes felújítást a híd felrobbantása után sem. Az egész szocializmusban komoly munkát nem végeztek. Az elmúlt 30 évben komoly munka nem folyt. a előkészítettem István előkészítette, most meg lehetne. Csinálni, és azt mondják a mérnöknek. Hogy nem tudnak egy idő után a biztonság, és hogy meddig lehet oda autókat, gyalogosokat, nehéz járműveket felengedni, nem tudják megmondani. Már olyan mértékben károsodott a, a, a, a szerkezet, hogy erre garanciát, biztosat, nagy eskütletével megmondani, nem tudják. Ez az egyik. A másik, hogy azt is mondják a költségét, ez a biztonság miatt. A hát, 2018-ban a, a, a genovai hídra fölhajtottak a, azok, akik aztán sajnos lezuhantak. Biztos nem gondolták volna, hogy itt baj lesz. A hatóságok nem gondolták volna. Tehát, hogy itt azért tudnak komoly dolgok történni, és a másik, amit mondanak... Jó, a, de akkor a, de... a másik kérdés az, hogy vajon a kormány vagy bárki kezdeményeze olyan eljárást, ami immár nem részleges forgalomkorlátozás, hanem adott esetben használaton kívül helyezést eredményez a lánchidat illetően, mert azért a tarlosnak a legutóbbi szereplése az egyenes beszédben, az felhívás volt keringőre a tekintetben, hogy az ember kétszer is gondolja meg, hogy ráhajt -e a lánchidra, mert attól ugye nem kell félni, hogy beleesik a Dunába, de hogy olyan gödörbe kerül a, tartó, a szerkezeti el a kupása által amilyen kátyúba nem hídon se, rossz, se jó beleesni, az mindenféleképpen azt indokolja, hogy ott valami olyan vizsgálat történjen, ami figyelemfelhívó imáról nem a fővárosi közgyűlés, nem a kormány, hanem a hídon közlekedők számára, hogy és azért az nagyon fenyegető lesz az én emlékezetemben nem nagyon volt nagy közhíd azért lezárva, mert forgalomra alkalmatlan volt Hát igen, ráadásul az, ugye van még egy összefüggés, hogy nem csak a költségek nőnek drasztikusan a, a halasztásával a felújításnak, hanem de, ugye erre akartam kitérni az előbb, hogy azt is mondják a mérnökök, hogy eljön az a pont, és ennek is a határán vagyunk, hogy nem lesz javítható, hanem a híd cseréjére lesz szükség a láncszerkezetek, oszlopok teljes újragyártására és új szerkezet elhelyezésére a, a, a Dunán, ami az időt és a költségeket is Hát a személye, a személye, jobb nem nem hónap. Nem 18 hónapig lesz lezárva a láncít, hanem esetleg két hétig a város kellős közepén, ami aztán végkét meg fogja bénítani a város közlekedését, főleg, hogyha a úton egyébként pedig nem engedik az autópályát. Szavakkal, szavakkal nem fogunk tudni változtatni a láncidőket? A... Egy dolgot szeretnék hogy, hogy mi ezeket a kérdéseket szerettük volna, és hogy továbbra is szeretnénk tisztázni, ezért sajnáljuk, hogy a párbeszéd most éppen ebben az ügyben nem tud lenni a fővárosi önkormányzat hozzáállása miatt. De azt nagyon nagyon fontosnak tartom, hogy tehát önkormányzati autonómia van Magyarországon. A Láncít gazdája a, a főváros, a Láncít felújításának feladata a fővárosi e, Taros István ezt előkészítette okay. 2019 őszén a választó. Ezek már azok a mondatok, amiket, amiket el is Jó, és ezt ért értem, eljutottunk ennek üreni, a határára. Hogy a párbeszéd megtörténik és tisztálni kell a, a... Azt kérdezem tőled, hogy a tenapi beszélgetés, és tenap két beszélgetés volt, amire visszaemlékszem, az egyik Gyargyavis Benedekre, egy meglehetősen hosszú, és Kerfer Frunius Gábornak a az ATV-ben való vendégszereplése, amelyben az is elhangzott, kérdette, egyelőre nem tervezik, hogy tárgyalnak a kormányjal, mármint a Ligetről. Ebben a kérdésben ugyanis nem alkusznak, a Liget, liget ügye ugyanis egy zászlós hajó. A tegnapi beszélgetés György is Beredekkel arra vonatkozott, hogy a, a városégeti építési szabályzatnak a társadalmi konzultációja, tudom, a napokban zárult le, különböző szervezetek szólaltak meg, de nyilvánvalóan nem csak amellett szólaltak meg, hogy ne legyen ilyenek változtatások, hanem voltak olyanak, akik mellette voltak, de a hétköznapi kérdés az volt, hogy miközben levesznek engedélyeket, vagy leveszik az építési szabályzatból azokat a az ingatlanokat, amelyekre egyébként jelenleg építési engedély van, és amíg építési engedély van, addig azok el is készülhetnek, de olyan változtatásokat is eszközöl ez a, ez a városegyeti építési szabályzat, ami egyébként a hétköznapi munkát, tehát nem a nem Nemzeti galériát, nem a közlekedési múzeumot, nem a, vagy az innovációházát, nem a, a, a színházat érinti, hanem az ottani hétköznapi tevékenységet, és hogy ez egyébként, ha majdan a fővárosi közgyűlés elé kell is elfogadják, akkor az ott majd a Városliges ZRT számára jogi és tevékenységi főfájást fog okozni, mert imáról nem a Városliget védőkkel kell megküzdeniük a liget védőkkel, hanem adott esetben a fővárosi önkormányzat embereivel, akik jogszabályi hivatkozással fogják akadályozni azt a tevékenységet, amit eddig a vész engedélyezett. Ugye ez is az vész... én feladatom. Se, se, hogy hogy, hogy látod-e azt, hogy újabb, újabb téma emelkedik ki a habokból? Hát az első, ami eszembe jutott, hogy hallgattalak és idéztet a főpolgármester helyettest, hogy én nem bánnám, hogyha ebben az időben a lánc így lenne az ászlóshajó és annak a felújításán törnénk akár közösen is a, a, a fejünket. A, a liget ügyben beszéltünk már többször erről, ezért elnézést én talán csak ismételni tudom magamat. Én ha ekkor zászlós hajó a Városliget, én sajnálom azt, hogy egyetlen egy alkalommal nem adott módot a fővárosi önkormányzat főpolgármester úr helyettesek senki, hogy egyszer érdemben, szakmai alapon, jó alaposan kibeszéljük, hogy milyen érvek szóltak az eredeti, csonkítatlan, csorbítatlan Városliget fejlesztési program mellett, amiben valóban nem zöld területet elvéve, hiszen a Petőfi csarnok helyén épült volna föl a Nemzeti Galéria, épülne, épülhetne föl, és a Liget két sarkában az Innovációs Háza és egy Gyerekszínház, hogy miért nem lehet ez, miért rossz az Budapestnek, hogy ezekre megépülnének úgy, hogy a Városliget zöld felülete ezek megépítésével együtt is növekedne, nagyobb lenne a korábbi a Liget program megkezdése előtti állapothoz. A mai napig egyetlen egyszer erről értelmes, szakmai nyitott párbeszédet nem volt kész folytatni a főváros, mi bármikor szívesen leülnék, és valóban itt én úgy értem Gyorgyavics Benedek szavait, meg a jogi helyzetet is hogy ráadásul, amit elfogadott építési szabályzatmódosítást, városéget építési szabályzatmódosítást a fővárosi közgyűlés, az még a, a, az engedély, engedélyhez nem kötött parképítési, zöld fejlesztési munkákat is lehetetlenné teszi, és itt mondja azt a liget ZRT, hogy ő meg van bénítva mert még azt sem tudja elvégezni, amiben mindenki egyetért, hogy el kellene végezni. Gondolom, hogy legalább ezt majd, ezt a hibát majd ki javítja a hát, főváros. Ez a jövő zenéje nem úgy tűnik. Két... Egyébként mi szerettük volna, hogyha a, főváros, a közfejlesztések tanácsának most a főváros által lemondott Együttműködési megállapodást írt alá a Budapesti Fejlesztési Központ a Magyar Kerékpáros Klubbal, amely azért egy a mostani budapesti közlekedési helyzetet tekintve akár szimbolikus esemény is lehet. Bár a szimbolikus eseményekkel óvattal kell bánni, mert a szimbolikus események azok vagy túlnőnek azon, ami jól áll nekik, de maradjunk abban, hogy ez akár pozitív is lehet. É, igen, nem biztos, hogy egyetértünk a szimbolikus események megítélésében. Szimbolikus eseményekre szükség van minden közösség életében, ritkán, mert pont ezt veszi őket szimbolikusá, ha túl gyakran vannak az inflája őket, és akkor már nem lesznek szimbolikusak. Ezt talán nem tartanám annak, hogy a kerékpáros szövetséggel aláírtunk, egy, egy kerékpáros klubban aláírtunk egy együttműködési megállapodást. Tulajdonképpen formalizáltuk az eddigi közös munkát, azt mindig is hangsúlyozunk Vitézi Dáviddal közösen, Ugye ez a Budapest Fejlesztési Központ, a kormányzat Budapest Fejlesztési Intézmény, amit ítézi Dávid vezet a felkérésemre. A, mi már együtt dolgozunk a kerékpárosokkal valójában évek óta. Nagyon hiszek a közösségi tervezés nevű műfajban, tehát hogy amikor egy nagyobb közterületet közintézményt tervezünk, akkor abba vonjuk be a tervek készítésében, még hogyha bizonyos szempontból egy mérnöki szakmuka is, de hogy mi fog épülni és hogyan fog működni, vonjuk be azt a közösséget, azokat a civil szereplőket, akiket ez, ez érint. A kerékpárosok feltétlenül jönnek és abban is hiszek, hogy és ebben még egyet is értek Karácsony nyergeje, hogy szükség van Budapesten egy új egyensúlyra a közlekedésben az egyéni autós, a kerékpáros, a közösségi és a gyalogos közlekedés Oké, okay, akkor ez Egy nagyon konkrét, két nagyon konkrét Igen? részletesen működünk együtt a kerékpárosokkal, az egyik ugye folyik az új déli Dunai híd, Szerencsétlen elnevezést nem kell, majd ennek egy jó nevet találni a Galvani Híd, ugye egy Galvani utca miatt hívjuk Galvani Hídnak, mert abban a vonalban épül a Galvani Híd tervezése, és jól halad, ugye egy nemzetközi tervpályázaton kiválasztatok a tervezőt és kis megakadás után a főváros végül úgy döntött, hogy támogatja a, ezt a fejlesztést, és itt az a, a, összeköti dél és Dél-Buda, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy megfelelő kerékpáros forgalom is tudjon ezen a hídon és a lehajtóinál bonyolódni. Város részeket köthetünk így össze, ez az egyik nagyon konkrét tervezési munka, ahol vonalak és húzásában és kapcsolatok kirajzolásában is részt vesznek a kerékpárosok. A másik pedig, hogy ugye folyik a, a, a diákváros tervezése szintén a délpesti Ferencvárosi területen, ahol mi egy autómentes városrészt szeretnénk létrehozni. Egész sok hektáron olyan lakó kollégiumi szabadidős funkciók, ahol egy határon belül nem tudnak az autók, csak a kereskedelmi feltöltés meg ilyen sürgős esetekben behajtani. Egyébként alapvetően kerékpáros és gyalogos közlekedéssel működik a városrészt ennek a megtervezésében is nagyon konkrétan bevontuk a kerékpáros klubot. A másik, amit akartam ennek kapcsán kérdezni, hogy talán még nincs konkrét dátum, de feltételezhetően 15-én, 24-én, de mindenféleképpen július 1 előtt megszűnik Magyarországon a veszélyhelyzet, hogy van-e annak indokoltsága, hogy a veszélyhelyzet és a parkolási tilalom megszűnése között létrejöjjön egy idősáv, mert logikailag nincs. Tehát az ember azt tételzni, hogy a veszélyhelyzet elmúltával a parkolás is, amely ugye néhány vagy sok önkormányzat számára fontos kérdésnek tűnik, a lakosságnak pedig egyértelműen jelenleg úgy tűnik, mint két dátum szétválna, korábban szűnik meg a veszélyhelyzet, és július legelejére ígérték a parkolás ingyenesség tételének a megszüntetését. Tudsz-e bármit arról, hogy ez a két időpont egyébként egybe fog esni? hat készüljek fel akkor ezzel ebből a jövő hétről, e, valóban a veszélyhelyzet elmúltával e, e, érdemes majd feloldani az ingyenes parkolás kérdését is, azt azért tegyük hozzá, hogy a veszélyhelyzet elmúlik, de ahogy az egészségügyi szakemberek, orvosok, professzorok is fogalmaznak, a járványhelyzet még nem múlt el. Tehát a távolságtartásnak az ajánlott betartása az továbbra is érvényes, ráadásul időn kívül vagyunk, Ugye most a eleve iskolaidőn kívül voltunk a tanév során, és de itt két héten belül a digitális oktatás is véget ér, mert a tanévnak vége Ugye az iskolaidőn kívül mindig sokkal kisebb a, a gépkocsi forgalom Budapesten meg mindenhol máshol. Tehát az, hogy egy-két hetes különbség legyen a járványhelyzet és a távolságtartás miatt, akár indokolt is lehet, de jövő hétre fölkészült pontosan, hogy mit lesznek itt a dátumok. Köszönöm. Megtették az első konkrét lépéseket a Duna alatti vasúti alagút fejlesztés elé, megvalósíthatósági tanulmányt készített a Budapest fejlesztési központ. Ez mennyire a jövő zenéje? Tehát miközben nyilvánvalóan minden a jövő zenéje, vagy nagyon sok minden a jövő zenéje, ez mennyire az? De ez nagyon a jövő zenéje. Vagy azt is mondhatnám, hogy a múlté. Egyébként, mert a műegyetem egyik közlekedés professzora, a 1930-as években rajzolta meg először, tehát egy lassan száz éves terv van szó, és a közlekedési szakma egyetért abban, hogy, hogy erre nagy szükség lenne, és óriászit Budapest közlekedésén. Mi a közlekedés, egyrészt azt gondoljuk, hogy a legfontosabb budapesti kérdés a közlekedés. A másik állításunk, hogy a közlekedésen belül a kötött pályás közlekedés az, aminek még további javítást elérhetünk Budapest közlekedésében. Ugye itt a metrók megépültek, fölújította őket, döntően Tajós István. A, még ami előttünk van, és ebben szívesen együttműködünk a Fővárosi önkormányzattal a Millennium Föld alatti vasút, tehát a kisföld alattinak a a felújítása úgy, hogy legyen legalább egy új megállója a Hungária körúton, ahol keresztezi az egyes villamost és a Hungária körutat, mert ez egy nagyon jó átszállási pont a, a Mexikói út és a Városliget ö, ö, között, és ezért koncentrálunk a hírek felújítására, és azt is gondoljuk, hogy a vasút az egy aranytartalék még a fővárosi közlekedésben. A, az agglomerációból, tehát Budapesten kívülről a naponta Budapestre érkezők tanulni, dolgozni Budapestre érkezők esetén a beutazók kétharmada egyéni autós közlekedéssel érkezik, és csak egyharmaduk érkezik közösségi közlekedéssel, vasúton és buszon, hív, hív kocsikon. Mi szeretnénk ezeken a, a dugók és a környezetszennyezés csökkentése klímabarátság érdekében javítani, tehát, hogy többen érkezzenek Budapestre közösségi közlekedéssel, és az agglomeráció tekintetében a vasút egy aranytartalék, és Budapest ráadásul egy európai, regionális, nemzeti és közép-magyarországi térsége értelemben is egy átjárhatósági kihívás. Ma csak a Dunán lehet egyetlen egy vasúti hídon keresztezni Budapestet, a Dunát Budapesten, és ez mindenféle uniós ajánlásokkal, meg nemzetközi vasúti forgalomban is ne ellentétes vagy nehézséget okoz, ezért Budapest vasúttal való átjárhatósága egyszerre segíteni a város közlekedését, a bérség közlekedését, az ország közlekedését és az uniós európai közlekedést. Ez egy nagyon nagy terv, erre az unió biztos, hogy adna pénzt, de ezt megtervezni is 5-10 évben. Telik, hát még megépíteni, de valamikor el kell kezdeni. Hogy egyszer Három kérdés van. Ezek már nem annyira hosszú, itt van egy praktikus kérdés, bár az ember ilyenkor mindig zavarban van a tekintetben, hogy ezt ugye alapvetően én nem teltem föl zsidai Péter helyet és a magyar narancs helyet. De ugye ők írnak rendszeresen arról, hogy többszörösen titkos a kormány budapesti fejlesztési terve, és az nem titok, hogy miközben iszonyatos mennyiségű téma van, azért valamilyen egyeztetés van, hogy mi, melyek legyenek a prioritások, mert egyébként szétesik a beszél és nem biztos, hogy a legfontosabb dolgukról esik szó, és szóba került az, hogy erre te reagálsz, mert ugye a Budapesti Fejlesztési Központ a közérdekű adatigénylést elutasította, így nem ismerhetszik meg a főváros 2030-ig szóló tervét. Egyébként minden irányban elzárta a lapunk elő a terv hozzáférhetőségét írja a narancs, azért azt írták, azért sem kaphatjuk, mert, mert az adatkérésünk hiányos, nem határoztuk meg, milyen formában kérjük. Ebben az a évben azért hogy meg, mert az adatkérésben leírtuk, hogy elektronikus másolatban szeretnénk megkapni, és aztán a válaszból adódó különböző következtetések olvashatók még a nagyjából egy héttel. Ezelőtti írásában Zsidai Péternek a Magyar Narancs ez egy május 30-a írás. Igen, ahogy természetesen neked, vagy a, itt többször idézett ATV-nek, vagy a szóban nem került hír Magyar Nemzetnek, hogy mindenkinek állok rendelkezésére, hogyha Narancs megkeres, hogy beszélgessünk a budapesti kérdésekről, és adjak egy interjút. Nagy öröm, nem tolakodom, de örömmel állok e e rendelkezésre. Ilyen megkeresést még e nem kaptam. A Budapest 2030 fejlesztési terv, köszönöm a kérdést, mert akkor tisztába tehetjük. Eldöntöttük e egy évvel, másfél évvel ezelőtt a Alos közösen, hogy egy hosszú távú közös kormányfőváros közös fejlesztési tervet készítünk Budapest számára, mert azt gondoljuk, hogy Budapest akkor tud igazán jól fejlődni, hogyha kormány és városvezetés együttműködik. A, a városházán ma is vezetőbeosztásban dolgozó e, e, szakemberek részvételével, napi-heti részvételével zajlott ez a valóban közös munka. Ennek elkészült egy tervezete, ezt járványhelyzet nélkül szerettük volna a Közfejlesztések Tanácsának keretében megvitatni a a főváros vezetésével, most pedig jött a járványhelyzet, és újra kell gondolni ezt a tervet, ezt újra fogjuk gondolni, és azt gondolom, hogy még ennek az évnek a vége felé be tudjuk vinni a közfejlesztések tanácsába, és meg tudjuk beszélni a város Ha lesz közfejlesztések tanácsa, én bízom benne, hogy ez egy kivételes alkalom, hogy a városháza most lemondta. A, a kitűzött közfejlesztések tanácsadásokat. Még egy kérdés, ha nem is volt éles vita, de volt vita, illetve központi ünnepség nem volt, önkormányzati megemlékezések voltak. A tegnapi Trianon százról kérdezlek arról, hogy mindaz, ami etekintetben tekintetben Budapesten történt, nem feltétlenül intézmények falán belül, mert itt most nem Adel János vagy Kövéd László beszéd, szeretném elemeztetni veled, hanem mindaz, ahogyan egyébként ez külszínben plakátokon, furcsa módon adott esetben közlekedési járműveken föl volt tüntet vagy az mennyire a te szerint való volt? Hát két dolgot nagyon fontosnak tartok, hogy Budapest a nemzet fővárosa, nemcsak az ország jelenleg a nemzet fővárosa, és azt is fontosnak tartom, hogy összetartozunk, és hogy ezt erről megemlékezzünk, és ezt az összetartozást erősítsük, és ez az első kérdés és kapcsán került talán szóba, vagy, vagy legalábbis a beszélgetés elején, mikor mondtad, hogy szimbolikus események. Hát ha valamikor, akkor a Trianon szávesztendős évfordulóján van helye szimbolikus eseményeknek, és van helye olyan programoknak, amelyek akár nem csak egy napon, nem egy éven, heteken, hónapokon keresztül a valóban az összetartozást erősítik határokon belül és határokon túl, meg határokon átívelően. Tehát én azt, hogy erről megemlékeztünk, és hogy ezt a főpolgármester is fontosnak tartotta, hogy valamiképpen megemlékezzen ezt a szándékot, azt mindenképpen a magyarok egységét erősítőnek, tehát jónak pozitívnak gondol. Végezetül, de nem utolsó sorban a kérdés az, hogy miután a keddi közfejlesztések tanácsa elmarad, és arról volt, hogy közvetlenül utána beszélgessünk, ez szerdán legyen, vagy maradunk péntekben, ami úgy tűnik, hogy egy időre különös tekintettel neked és nekem egyéb irányú tevékenységemre, ami között éles különbség van, nyári szünetre megy. Mikor legyen a dátum? Hát legyen, legyen szerdán. Legyen szerdán, akkor az a kérdés, hogy szerdán jó-e neked a 7-15, mert egyébként a többi időpát, tehát 7.15-től túlcsaba van, zugló MSP 7.30-tól, falusandrás, 7.8-tól, falusandrás akadémikus és 8.30-tól, duraneli Péter, ugye 7.15 neked megfelel. Illustristár társaság, úgyhogy alkalmas. Jó, akkor 7.15, akkor küldök most egy Nagyon szépen. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, én kellemes hétvégét kívánok. Minden jót kívánok mindenkinek. Köszönöm, köszönöm szépen, szépen, Szervusz. Szépen. Füriás Balást hallották, levezetés jön, a levezetésben önök nyugodtan betelefonálhatnak, 177-0877, kivételesen a hétfő nem lesz szabad, ott a rockzene és a koronavírus járvány sajátos hazai keveredéséről lesz szó. Szóval két interjú keretében, hármat szerettem volna, de a harmadik fél köszönte szépen, nem óhajtott igénybe venni a kejfejáncsi szolgálatait, de hoztam, méltatta a műsort és annak készítőjét, de ez ebben a szempontból nem bír nagy jelentőséggel, mert annak van a jelentősége, ami elhangzik, fél nyolctól, nagy valószínűséggel. Lóbenvei Norbert nyolctól, pedig Trunkos András, az Omega és a magyar rockzene nagy menedzsere szólal, meg nem fizikai méretről van szó. 061877-0877 ma 2020. június 5-én Pénteken egy perccel 9 óra előtt, a jövő hét, az utolsó olyan hét a Kejfajancsi életében, ebben a fél évben, amikor alapvetően közéleti témák határozzák meg, majd hirtelen, azt mondja 8.15-je után, ebben éles változás áll be egészen július harmadikáig, amikor nyári szünetre megy. 061-877-0877, figyelek, ha van mire. Remélem hétfőre kiavítják ezt a fejhallgató problémát, mert ez így nagyon szahar Én egyébként, ami a mai műsort illeti, egyik résztvevőről se mondtam volna le. Különböző okokból, de Navras és Tiborhoz, Horvács és Füriés Baláshoz is ragaszkodnék a közeljövőben. Jöreget. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, én dicsérem a műsorát, de ezt a nem lehetne elfelejteni. Elnézést, mi olyan dolog hangzott el, ami önt egyébként Budapestet illetően nem érdekli, ami az idegeit borzolta? Én megmondom magának őszintén, engem Budapest érdekel, de ez a jó ember akkor a körmondatokat rohagál, és közben pártpolitikázik, hogy ez megnyílik a bücska a zsebembe. Én azt tudom önnek mondani, hogy az én műsoromban pártpolitizál a legkevesebbet, és azt kell, hogy mondjam, hogy nincs olyan riportalanyom, aki egyébként a mondataihoz ne fűzne hozzá. Talán Navras és Tibor általában képez kivételt, a többiek nem. Értem azt, hogy a fidesz rokon szembezők nem szeretik hallgatni horvát Csabát, az mszp vel rokon szembezők nem szeretnek hallgatni fideszeseket. seket, ez rám nem jellemző, így aztán hát nem tudok ez ügyben önöknek ebben a konkrét a jót ígérni. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Egyfajta logikai évként ugye a nyilván nyilvánvalóan a képviseli. A Norás az egy kicsit átfedés, mert ugye ő szervező menedzser, mert mindenféle. És tehát az úgy lenne így, hogy a kormányzat részéről is lenne valaki, ha lehet. De én nem akarok nem. a kormányzat részéről, engem a kormányzat az egyáltalán érdekel. Okay. Szóval hogy azért volt most ez a, az a magyar kupadón, ahol látható volna a fényszépeken, több ezer ember mindenféle szociális távolság betartása nélkül remekül élvezhette a sporteseményt. Hogy, hogy ha, ha valami épp indokot tudna valaki arra mondani, hogy. Mi az az egyetlen ok, amiért csak koncertet nem lehet csinálni Magyarországon, minden más lehet? Nem, ez ügyben nem lesz ilyen résztvevő, nem is ismerek ilyet, és. Én a kormányzatot meg se kérdezném, hogy a tangcsapdát például miért engedélyezte, hiszen a tangcsapdának az autós koncertje az egy olyan borostyán, amelybe a tangcsapda helyezte bele magát, miközben azt az állam, az önkormányzat legfeljebb engedélyezte, egy hülyét magából mégsem az állam csinált, hanem a tankcsapda, ami a koncertek megszervezését vagy a Magyar Kupa döntőjét illeti, ezek az összehasonlítását, a kérdésfelvetés teljesen jogos. Gulyás Gergelynek tegnap küldtem egy felkérés, hogyha van kedve, hiszen valamikor szerepelt a kejfejelcsében rendszeresen, akkor ebben a jövő héten élhet. Egyelőre nem született válasz, és amíg nem születik válasz, ígérhet sem neked, sem másnak semmit az ügyben, hogy ez ügyben lesz megnyilatkozás. Ez mennyire mást mutatott a mai hallgatói válasz a tekintetben, hogy hányan álltak meg, mint amit a múlt héten mondtak, hogy hányan fognak megállni. Mindezt egyébként az emberi gyarlóságnak a számlájára írom, csak az a baj, hogy amíg a KFJ-csin nem ilyen vissza az önök emberi gyarlóságával, addig a politikai tízeskálán tízesre visszaél vele. Nagyra értékelem az ő de amit most mondtam, az vésék a fejükbe. Ha eddig nem tudták volna. 061-877-0-877 először. Egy hét köz, közé lett három hét hangolódás a nyárra. Ezt ígérhetem önöknek az elkövetkezendő négy hétben. 061 877 87 t És hát, hogy ez összefüggésben van, ezt el tudja nekem küldeni? A blick beolva, blickhu Oké, hát akkor az akkor akkor jó, jó. Magyar közben. Jó, nem, nem, nem a, a, a, a hivatkozás az elég, köszönöm szépen. Ez persze nem változtat azon, ami a múlt héten volt. Természetes, persze. De nagyon jól, tett, nagyon, nagyon, nagyon jól tette, hogy szól, hogy ez egyébként összefüggésben van-e azzal, ami a múlt héten történt vagy sem, Hát, ezt nagyon érdekes lenne e, megtudni. Hát azt írja, Hozzátéve, hogy az autós a koncertnél a... természet ellenesebbet, e, hát most a műsorban a 14 éves korosztályan nem akarok visszaélni, hogy a szexnek milyen olyan művelete van, amitre ugye azt szokták mondani, hogy azt inkább kihagynák, ami az okrit illeti, de hát ha valaki akar autós koncertre menni, hát ám tegye. Igen, hát azt írja az újság, hogy, hogy a koncerttel kapcsolatos, kedvező tapasztalatok miatt jelent meg előre a, a rendelet. Hát ez jól hangzik, igen. Fogalmazni nagyon tudnak. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm az információt. Azt írja a kormányzat, de tényleg, hogy komolyan mondom, hogy a szemtelenségnek nincs határa. Miután pozitívak voltak a visszajelzések a tankcsapda autós koncertjére, egy új kormányi rendelet, újabb autós koncertek megrendezését teszi lehetővé. Hát, hogy milyen pozitív visszajelzések voltak a tankcsapda autós koncertjére, azt egyébként név nélkül hátküldené nekem a kormány, azt megköszönném. Hihetetlen. Tehát, ami kreativitást egyébként kommunikációban mutatni tudnak az emberek meggyőzése érdekében, miközben ezeknek a, ennek a kommunikációnak az igazság tartalmaz néha, vagy gyakran leshatáron van, na mindegy, vagy nem mindegy. Nagyon szépen köszönöm az információt, már el is tette magamnak. 061 877, 0877 senki többet? 9 óra 12 perc van, tehát legközelebb 9 óra 21 perckor köszönhetnék el, és amennyiben nincs jelentős érdeklődés, már nem húznám annyi ideig az időt. Úgyhogy maradjunk abban, hogyha van itt még kereken 52 másodperc, ha addig nem villan fel a fény, mert ez mutatja a telefont, akkor dörög Kisdé, kis r. Fialajanos, ez a nevem, kukat, gmail.com, itt találnak meg minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha nem ez volt az utolsó, akkor találkozhatnak még a jövő héten kísérleti műsorral, hétfőn 7 hét óra után, 418 előtt. Viszont halászunk! Med. Christoph nem vagyott. Ha ho. Christoph. Hé, nem ne